Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nesta'in Ala umur dunia, ala umur dunia Ad-din Wa Walusalli, nasallimu ala abdihi Wa rasulihi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in, Ahmad Ba'du Sebelum kita Masuk ke dalam kajian Mohon soal-soal kemarin yang bisa saya jawab pula sih Saya berminu beberapa tahun yang lain yang belum datang Inilah sisa-sisa soal yang kemarin Yang akan terjawab, terjawab dengan izin Allah SWT Harus saya dahulukan pergi ke majistri majlis ilmu atau membantu orang tua saya. Karena saat saya hendak pergi ke majlis ilmu, ibu meminta bantuan saya untuk mengerjakan anak rumah rumah, ternyata pergi belanja. Tentunya dalam Islam tidaklah seorang itu senantiasa berusaha mendahulukan skala prioritas dan itu memiliki landasan dasar dalam agama. Ketika Nabi memutus semua kerja berpihak. Nabi berkata kepada Muad, "Ya Muad, innaka ta'ti qawman Ahla al-kitab." Wahai Muad, asbun engkau Mendatangi orang-orang ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi, dalah yang pertama kali kau serukan kepada mereka an yashhadu allahi la ilaha illallah, agar mereka bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah wa anna Muhammadar rasulullah. Fa inhum ata'u al andai kata mereka Patuhin kau Fa'alimhum Ajarkan mereka Anno Allah At-Taradha Alaihimu Khamtus Salawatin Ajarkan mereka Allah wajibkan Bagi mereka S.A.W Dan seterusnya Ini menunjukkan Adanya skala prioritas Dalam segala hal Dalam kewajiban Kewajiban pun demikian Apalagi antara Yang wajib dengan Yang sunnah Ya Orang pintar atau orang mampu Mendahulukan Segala sesuatu Skala prioritas. Menikah Agar dalam Islam Ada kewajiban Ya Yang bertentangan Antara kewajiban Yang satu dengan kewajiban lain Lihat mana yang lebih tinggi kewajibannya antara fardu kifayah dan fardu ain yang lebih tinggi adalah fardu kifayah ya kemudian dalam perkara-perkara kewajiban seperti ini menimba ilmu itu hukumnya adalah fardu ain tapi bukan semua ilmu ilmu yang menjadi fardu ain bagi seorang muslim banyak ilmu ya yang dengannya dia mengenal Allah Subhanahu wa Tuhannya Ilmu yang dengannya dia mengetahui apa yang Allah perintahkan kepadanya, ilmu yang dengannya dia mengetahui apa yang Allah Swt larang dia mengerjakannya. Ini ilmu yang fardu kifayah, fardhu ain. Yang kata Nabi: "Tulak ilmu yang 'ala kulli muslim." Menimbang ilmu hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Ibu bagaimana? Ilmu tentang Allah Taala Tuhan yang dia sembah. Kemudian ilmu tentang perintah-perintahnya, apa yang diperintah. Dan ilmu tentang larangan-larangannya dan apa yang dia benci Ini hukumnya fardu ain. Supaya kita tidak tergelincir Melanggar apa yang diperintahkan atau meninggalkan Ya, eh, ya meninggalkan apa-apa yang diperintahkan Atau mengerjakan apa-apa yang dia apa -apa larang dan, dan perkara ini pun prioritas pula. Andai kata Anda sekarang belum mau pergi haji Belum menjadi wajib bagi Anda mempelajari tentang ilmu ibadah Tapi ketika Anda akan pergi haji Maka ketika itu telah menjadi wajib bagi anda untuk mempelajarinya ya? Anda kata anda sekarang belum memiliki harta untuk dikeluarkan sebagai bentuk zakat Maka bukanlah wajib bagi anda menimba ilmu itu sekarang Tapi nanti ketika anda hadzak, punya harta yang akan dijakati Anda harus belajar bagaimana haunya, bagaimana sobnya ya? Maka dalam pertanyaan ini kita tentu akan bertanya kembali Andai kata bisa digabungkan antar dua kebaikan Tidak boleh yang satu diambil Yang satu dibuang al al -khairin. Andai kata anda bisa berkata kepada ibu Wahai ibu Izinkan saya ter terlebih dahulu ta'lim Satu jam, satu jam setengah Selepas itu saya akan temani ibu Belanja ke pasar, selesai masalah Ya enggak? Gabungkan antar dua kebaikan Ibu didapat, kemudian Ibu pun didapatkan ya? Andai kata sang ibu ngotot misalnya Pahamkan dia dengan cari bijak dan baik ibu, InsyaAllah Ta'ala saya akan ikut setelah satu jam, setelah satu jam setengah, ada kajian yang saya harus ikuti. Ketika dia memaksakan, harus sekarang, maka ketika itu anda tinggalkan kajian, ikuti dia. Ya, karena kewajiban patuh kepada ibu, lebih utama daripada mendatangi kajian, ya. Allah SWT wa ta'ala ala. Bila ada orang tua si perempuan sedang sakit Sedangkan anak perempuan satu-satunya dilarang untuk menemui orang tuanya oleh si suami Tanpa alasan yang jelas Tanpa alasan yang jelas Dan saya menjawab dengan apa yang saya dengar dari penanya Ada peneritiannya walaupun Ya Karena hukum seorang yang menjawab adalah sedang apa yang tanyakan kepadanya Kesesuaan misalnya dari bahawa perempuan harus lebih taat suami dan protes ker suami dibandingkan orang tuanya. Lalu apa yang harus dilakukan sang perempuan, sedangkan ia anak satu-satunya dan kerapatnya ada di luar pulau. Apakah memang seorang perempuan harus meninggalkan orang tua dan tidak boleh marah orang tuanya bila diperintahkan oleh si suami, bahkan tanpa alasan jelas, tanpa alasan jelas. Ini yang tertulis. Boleh jadi kalau saya tanya suaminya, jelas alasannya. Ya, tapi takutlah ini benar. Benar, tanpa alasan jelas kewajiban Anda adalah memberitahukan kepada suami Tentang urgensinya Anda ketika itu membantu orang tua Misalnya orang tua sakit, demam, enggak ada yang lain Orang tua butuh ada yang masakan dia Kalau enggak ada kelaparan Anda yang kata ada kelaparan, dia bisa bertambah parah Dan bisa meninggal contohnya itu dalam hal-hal ini Saya rasa suami tidak akan mungkin melarap dan menghalangi ya tetapi yang saya lihat dari pertanyaan ini antara keduanya tersekat informasi, miskomunikasi antara keduanya. Ya, boleh jadi apa yang dimenak di, si istri tidak diketahui oleh apa yang ya diketahui oleh suami. Ya, oleh karena itu kedua-duanya harus lancar berkomunikasi. Saya rasa nggak ada suami yang begitu dahsyat marah istrinya untuk mengunjungi orang tuanya sesekali. Membantu orang tuanya dan Ada yang ada kata ada orang tuanya yang memang tidak ada yang lain Kecuali putrinya ini Karena yang lain semua jauh di luar Jawa Memang harus orang suami Mengetahui keadaan demikian <tuh> Saya rasa tidak akan ada suami yang zalim Melahan istrinya, istrinya Untuk mengunjungi orang tuanya atau merawat orang tuanya Ya boleh boleh carikan solusi Misalnya orang tuanya jauh Orang tuanya bawa ke rumah Saya rasa ini hanyalah perkara teknis saja Ya Misalnya suaminya keberatan karena dia kata dia pergi ke rumah orang tuanya Banyak termengkalai oh, orang tuanya sakit bala ke rumahnya Ini hanyalah merupakan apa Teknis saja saya rasa Ya Lakan da'alah Anda berhubungan kepada suami dan suami berhubungan kepada istrinya Buka komunikasi Banyak perkara rumah tangga yang terjadi karena Komunikasi yang tidak lancar antara kedua belah pihak Masing-masing suhuban Berburu samcak Suami sang suami ingin punya anak lagi sedangkan istri ha sudah berumur di atas 40 tahun dan si istri keberatan karena khawatir waktu bayi terganggu dengan adanya bayi apakah boleh istri tersebut mala Anak itu bukan milik suami dan bukan milik istri milik Allah tabaraka taala Allah mengatakan ya habul liman yashaa'u inaka Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki anak perempuan wa yahbul liman yashaa'u dzukura Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki Allah gabungkan kepada sebagian orang yang diberikan oleh laki-laki dan perempuan Allah menjadikan siapa yang akan laki menjadi orang yang mandul tidak memiliki keturunan jadi anak itu pemberian Allah SWT bukanlah suami bukanlah muli bukanlah istri ya, agar pun kedua-duanya hanyalah berikhtiar bagaimana memperoleh anak hanya itu saja kemudian Ya, perkara-perkara seperti ini tanyakan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Enggak semua perempuan yang berusia 40 tahun enggak enggak bisa melahirkan lagi. Realita dan fakta di lapangan ada yang udah 45 tahun atau tahun melahirkan enggak ada masalah. Apalagi jika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak semua perempuan keadaan yang sama. Oke, okay, ada perempuan yang keadaan tubuhnya sangat ringkih Rentan, melahirkan seterusnya tanya kepada ahli kedokteran, yang amanah Seandainya memang dia sulit untuk memayangkan resiko tinggi dan seterusnya Dan itulah perkataan ahli ya, tim ahli dari dokter Yang amanah Ketika itu boleh diberitahukan kepada suami Ini keadaan saya ya. Tapi andai kata hanya sekedar Prediksi-prediksi yang tanpa dikotong dengan Ya ini bertanya kepada ahli ilmu Saya rasa ini tidak jadi alasan Dan belum tentu anda bisa melahirkan Ketika anda misalnya buka kehamilan Anda belum tentu Anda bisa memiliki anak belum tentu. Eh, semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Anda pun telah pakai segala macam alat kontrasepsi, belum tentu Anda enggak punya anak. Banyak yang sudah pakai alat kontrasepsi ternyata akhirnya punya anak. Semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakan kepada kepada ahlinya dalam hal ini. Kalau Anda katakan Anda sangatlah berbahaya. ini umumnya, umumnya. Yang perlu tanggung bayar, tapi ini bukanlah, yakni menjadi eh, apa namanya, keadaan setiap perempuan seperti ini, enggak. Ini curhat seorang istri ustad. Istri dipintahkan untuk waspada kepada pandangan penciuman suaminya. Jangan sampai suaminya memandang kepada hal yang tidak baik darinya dan mengkendurkan penciumannya. Bagaimana jika terjadi sebaliknya? Istri berusaha menjaga semua, tapi si suami tidak suka kebersihan. Suami yang tidak suka kebersihan, bahaya ini. Menyepitrah. Fitrah orang beriman menyenangi kebersihan. Bahkan malaikat menyenangi keharuman, kebersihan, keindahan Bukan hanya kita, malaikat pun senang Dan syaitan menyukai kejorokan. Bahaya ni kita senang yang jorok-jorok, yang bau-bau Yang buruk-buruk, tak ada Ini fitrah yang menimpang. Ya, Boleh jadi, belum terbiasa suaminya dengan kebersihan Ketika itu, Ia ingatkan, siapkan semuanya Kadang-kadang suami, namanya laki-laki kurang begitu peduli kalau anda kata istrinya tidak peduli, hancur dia Betul saya katakan Istri peduli Siapkan selalu baju suami Yang bagus-bagus, siapkan Maksudnya yang bersih-bersih Yang disetrika, baju dalamnya Farfungnya, siapkan kalau anda kata dia tidak peduli Anda kata dia tidak mau nyemprotkan platform pada dirinya Anda yang semprotkan. Tunggu mas, sini sebentar sebelum pergi Semprotkan dia Ya, siapkan segala macam banyak sekarang ya, perangkat-perangkat mendukung gak payah-payah kita harus nyari-nyari apa namanya daun talas harus mencari macam-macam udah ada ya tinggal anda bagaimana paham ben, jujur saya katakan ada memang asal muasal laki-laki seperti itu tapi dengan istri yang terhadap dia berubah gak keluar rumah kecuali memang Masya Allah udah sempurna penampilannya ini istri terhadap kalau anda istri suami keluar rumah Bajunya kusut, masai Rambutnya entah mana-mana Itu istrinya perlu dipertanyakan kembali Sahih Bagaimana jika sang suami tidak pernah mendidik Seorang istri tentang agama Ya boleh jadi istrinya lebih tinggi agamanya Dia mendidik suaminya ya, Dia mendidik suaminya Andai kata sang suami memang Kadang-kadang sang suami tidak begitu peduli Dengan agama, istrinya lebih dahulu mengenal Maka sang istri yang harus Berusaha untuk mengarahkan suaminya Mendidik suaminya Dan itu bukanlah hal yang salah Anda kata sang suami itu Kurang mengetahui apa kewajiban-kewajibannya Membimbing istrinya contohnya Istri ingatkan mas Kewajiban mas seperti ini Mengingatkan saya, memingatkan saya Dan seterusnya Ini tentang soal-soal tentang keluarga semua ya Bagaimana jika seorang suami Tidak mau merepotkan istrinya misalnya makan ama sendiri, baju ama sendiri, cuci sendiri, setrika sendiri. Bagaimana kasih istri? Tapi dia setia pada istrinya. Alhamdulillah. Carilah suaminya seperti ini. Tenang aja istrinya di rumah. Bahkan suaminya masakkan, tenang aja dia. dia duduk sini. Semua meringankan. Dia masak, dia mencuci. Yang penting enggak dia nyusui bayi, itu aja. Dia. Dan apakah menceritakan kejelekan orang lain dengan suami juga termasuk riba? Iya, itu riba. Saya ikut bekerja bersama suami. Apakah satu kantor saya enggak ngerti ini. Mungkin maksudnya suami kerja dia pun kerja. Sampai rumah saya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika suami ingin dilayani, terkadang saya kelelahan Apa yang harus saya lakukan, Ustari ketika saya kecapaian Bilang sama suami, saya mau lepas kerja mas Bukan kewajiban saya bekerja Saya mau servis mas, sekarang gimana mau servis? Saya meletih, saya mau lepas kerja ya Perempuan tidaklah diwajibkan mencari nafkah Kalaupun dia mencari nafkah, dia sekedar membantu suaminya Dia bukan tulang punggung ya Perempuan itu tulang rusuk, bukan tulang punggung Jangan dijadikan sebagai tulang punggung Ya Katakan kepadanya Andai kata mas mau anak kita bagus Mas semua pun servis bersih InsyaAllah Biarkan saya di rumah jaga gawang Ya Andai kata-kata suami kayaknya Harus bantu saya bekerja di, Cari bekerja di rumah Bisa Tak apa banyak bisa dikerjakan di rumah Ya Ustaz wanita ketika meninggal dan suami ridha terhadapnya mengatakan masuk surga Apakah ridha yang dimaksud Yang dimasukkan dengan ridha di sini, ya. Apakah ridha yang dimaksud Apakah apabila selama hidup wanita tersebut tidak pernah menha' Allah Namun suami ridha bisa masuk surga ya. Tentunya akan saya katakan bahwasannya Untuk mendapatkan surga Allah SWT Bukan hanya menuhi hak Allah Juga hak suami Bukan pula sebaliknya Hak suami dia penuhi Servisnya suaminya Full, servis full Tapi hak Allah tidak diabaikan Solat enggak kena Kan suami pun kena, kenapa tidak diarahkan istrinya Orang itu akan masuk surga ketika memenuhi Hak Allah, memenuhi hak makhluk Hak manusia Hak manusia banyak, hak istri, hak anak Hak suami, hak orang tua Tetangga, hak kerabat Semua ada haknya Ketika kita penuhi semua, baru kita masuk surga Tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa'aqimus salata ku'atus jakata Tunaikan, yang dikerjakan solat itu hak Allah Dan tunaikan zakat itu hak hamba Andai kata baik dia jaga hak suaminya Tapi dia abaikan hak Allah Tenggelam dia Andai kata hak Allah subhanahu wa ta'ala Dia kerjakan solat, puasa Tapi dia abaikan hak suaminya Dia juga tenggelam Semuanya harus ditunaikan hak masing-masing Bahkan kita juga tidak boleh menzalimi hak diri kita sendiri Jangan kan istri Hak diri kita enggak boleh kita abaikan Ya Ada salah seorang sahabat bernama ya, Abu Darda Dia sibuk dengan Kiamulail Istrinya diabaikan Masuklah Salman Salman melihat istrinya rambutnya kusut masai Abu Darda Kenapa kau tidak berhias Ya Salman Saudaramu itu Abu Darda Dia cinta akhirat dia cinta akhiran. Dia enggak peduli dengan diriku, ya. Dia sibuk puasa di siang hari, tenggelam bermusafir di malam hari, ya. Akhirnya kata, kata Salman, ayo betar da'is Imu tu punya hak. Anda kata Kau enggak perhatikan dia, seperti itulah jadinya. Jadi anda kata kadang-kadang istri kita itu tidak berpenampilan, jangan-jangan salah kita. Tak pernah kita perhatikan dia sibuk si aja, <coughs> rambutnya kosong masai, ibu kutu segala macam. Jangan-jangan aku tak pernah perhatikan dia, ya? Jadi jablah dia, sibuk si aja antum. Jadi kang Toib. Ah, kemudian malam hari Abu Tarda sibuk dengan kerja mulai kata Salman al-Farisi Abu Tarda. Tak seperti ini beribadah, bukan sekarang. Tidur kau dulu. Dia pun tidur. Setengah malam dia bangun Kata Salman Jangan sekarang solat Tidur lagi Tidur dia Di ujung malam Baru dibangunkan Sekarang kau bangun Kemudian diajarkan Hei Abu Darda Setiap sesuatu itu punya hak Istri punya hak Matamu punya hak Allah punya hak Diri punya hak Berikanlah segala sesuatu haknya Mata kita ini punya hak ini Jangan sampai kita enggak tidur semalaman semalam mulai. Hak mata berikan Tubuh kita punya hak Jangan sampai satu harian Penuh kita siangnya puasa Malamnya Qiyamul Lail Mati nanti kita, tidak boleh Ya, Subhanallah Berikanlah hak segala sesuatu Ya nah, Dalam berumah tangga bagaimana Yang lebih utama, seorang istri tinggal bersama mertua Ataukah tinggal sendiri dengan suaminya Alhamdulillah ini istri khawatir Atau lebih menghindari terjadinya konflik Dengan mertua dan masjidika rumah dengan mertua tidak dapat total untuk memahami suami tetapi mertua meminta untuk tinggal di rumah saja dan tidak mengizinkan untuk tinggal sendiri bagaimana menyikapi hal seperti ini Jazakallah khairan suami dan istri Ya, semuanya ini Insyaallah akan ada solusi-solusi ketika masing-masing di -masing pihak membuka membuka diri masing-masing men -masing share masalah kalau andai kata tidak ada masalah bagus-bagus ya saja tinggal dengan mertua kalau tidak ada masalah ya bagus-bagus ya Andai kata ada masalah mungkin bisa jadi diatur bagaimana cara yang baik ya prinsipnya adalah kemaslahatan dan suami itu hendaklah senantiasa berusaha melihat kemaslahatan bagi kedua belah pihak kadang-kadang tinggal dengan mertua sibuk karena mertuanya ini merasa ini anaknya sibuk dia ngurusi anaknya akhirnya dia merasa diabaikan ini suamiku kalau ibunya ngurus dia kan sudah nikah denganku akhirnya dia cemburu, cemburu kepada mertuanya. Dia merasa enggak keberadaannya seolah-olah enggak ada. Ya. Kadang-kadang sebaliknya, ya, ketika telah menikah sang istri begitu servis kepada suami, semua diurusnya. Ibunya cemburu sampai-sampai aku pun sekarang enggak bisa masakan untuk dia lagi. Ya, akhirnya pening kepala sang laki-laki. Yang mana perempuan, mana kok harus. Ya, kalau ini kada dapat, diaturlah baik-baik. Ya, kepuami bicarakan terbuka kepada suami, ya mengalah kepada mertua, ya. Nanti kata nggak bisa dicarikan solusi, mungkin rumahnya mungkin ya buat berdekatan atau rumahnya disekat dia dalam istananya, tapi di luar istana mertuanya kan bisa disekat atau dibagi bagian. Pan di ini semuanya teknis, semuanya adalah teknis. sampai teman ana yang sudah cukup untuk menikah tapi belum mau menikah. Tapi sebenarnya ya ingin menikah. Tolong diajarkan Mana ini? Sebenarnya ingin menikah, tolong diajarkan. Akan kuat-kuatnya. Kiat-kiatnya Ustaz agar segera dapat pasangan. Pasangan jodoh ini milik Allah, perkara Allah, bukan milik ana. Bukan milik antum. Hari ini antum mau nikah kalau Allah enggak beri enggak dapat. Ya. Hantu sudah percaya jadi pasti saya nikah ini. Semuanya sudah. Hantaran sudah diberikan semuanya. Kalau Allah yang menginginkan enggak jadi, batal. Ada enggak seperti itu. Ada, sudah pasti dia. Besok saya menikah, belum tentu. Semuanya kita nang Allah Subhanahu wa taala. Berkara jodoh perkara Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang kita anggap itu dekat, jauh dia. Lah kita pastikan ini istri saya, enggak jadi, ternyata istri orang dia. Ada yang kita nggak pernah prediksi, nggak pernah sangka-sangka. Eh, jadi istri kita. Percaya nggak antum? Ya, kita nggak pernah ini nggak pernah kenal segala macam. Itu jadi istri kita. Jodoh itu perkara Allah Subhanahu Wataala. Yang jelas kita disuruh berikhtiar Ikhtiar itu adalah mengedepankan karakter yang diinginkan dalam agama mencari seorang pasangan. Kata Rasulullah, fatwa riba cedhin. Pilihlah yang baik agamanya. Kata Rasulullah kepada wali-wali perempuan. Idak atau aku mantal doa diinahu aku lukaku jika datang kepada orang yang korel terhadap agamanya dan akhlaknya nikahkan dia ini dia barometernya kalau baik agamanya ditandai dengan mengerjakan hak Allah sebanyak mana, solatnya enggak tinggal, pahajin menimba ilmu ini baik agamanya baik akhlaknya kadang-kadang agamanya baik akhlaknya enggak utang enggak bayar ini enggak baik ini ya selalu ngeles dan terus seterusnya maka anda terkumpul padanya dua hal baik agamanya baik akhlaknya udah terima dia ya anda kata dunia mungkin Allah akan berikan kepada dunia belakangan itu bisa diatur Allah yang mengatur semuanya ya baik agama akan membuat dia pasti akan berusaha untuk istrinya gak mungkin disia-siakan dia akan mencari nafkah ya anda yang kata merasa telah mampu untuk menikah, menikahlah. Itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi ya, masyarakat wain para pemuda mana setua, mingu mula, atau yang telah merasa mampu menikah segeralah menikah. Cari pasangan. Ya, anda yang kata belum mampu menikah, bersabar. banyak banyak aja puasa. Biar kita makan makan atau puasa aja. <laughs> Ini pertanyaan bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ustaz <mouvement> Bagaimana cara membedakan orang Islam Ahli sunnah dengan orang-orang Islam Yang sesat Orang-orang yang paham sesat Karena dari fisik luar sama Agar kita tidak terjerumus dengan teman-teman yang seperti itu Membedakan antara ahli sunnah Dengan ahli beda adalah ilmu Harus ada timbangannya Bagaimana supaya kita tidak tertipu? Banyak yang kita kira itu emas berada imitasi Ada alat untuk mengetahui itu emas atau bukan Kalau Anton jual emas, tidak akan langsung diterima toko emas Anton bawa sekilo, Pak ini emas Tidak langsung diterimanya, dibayarnya tidak Pertama akan dia uji Kadang-kadang dia uji pakai api Luntur atau tidak, ada penguji-pengujinya Maka Anton jika ingin mengetahui ini orang sesat atau tidak, uji dia Bagaimana mengujinya? Harus ada barometernya Barometernya menguji orang salah atau tidak, Satu atau tidak adalah Quran dan Sunnah Berarti Antum harus belajar Quran dan Sunnah Mengaji, kalau Antum tidak tahu, tanyakan Begini ibadahnya, kira-kira gimana itu? Begini pemikirannya, tanyakan kepada para ulama Andai kata Antum tidak bisa menguji emas Jangan uji sendiri Antum bakar pakai kompor gas Tangan Antum terbakar Maka pergilah ke toko emas. Tolong tes pak. Ini saya diberi keponakan saya ini. Emas atau bukan. Di tesnya. Kalau Al-Tumani kata kira-kira kabur. Ini orang sesat atau alu sunnah. Tanya kepada para ulama. Ustaz ngomongnya gini-gini. Bagaimana itu? Ustaz keyakinannya gini-gini. Tanyakan kepada ulama. Dan Allah mengatakan. Alu, ahla ta Tanyakanlah kepada para ulama. Demikianlah jawaban untuk yang tersisa. Alhamdulillah. Kita mulai kajian. Tak habis ya? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wabagd, ibuah terkiram rahimakum Allah. Subhanahu wa Taala berkatakan, Inna a'atina kal kabfa, fassallili. Rabbika wa har. Inna shani'aka abtar. Ya Allah berkatahk Wara bin Ya Mu'la Inna aatina kal kawthar. Asy'umunya kami telah berikan kepada Muhammad al kawthar. Fassalil Rabbika wa Maka tidaklah kau salat. Karena Tuhanmu tidaklah kau menybeli. Tuhanmu. Inna shani'aka abtar. Asy'umunya memusuhi Mu dia akan terputus. Ini ayat pendek dan ini yang paling pendek dalam Al Quran karim. Tiga ayat. Inna atau al kal kawthar. Fasali rabbika wan harinashanakal abtar. Ini ayat terpendek. Inilah surat terpendek dalam Al-Qur'annya, 3 ayat jumlahnya. Ada ikhlas berapa ayat? Empat ayat. Ini tiga ayat. Ya. Ikhotel kiram rahimakumullah. Ayat ini adalah bisyarah, berita gembira kepada Nabi yang mulia alaihi salam Allah akan memberikan kepadanya Al-Kautsar. Dan para ulama berselisih tentang apa itu makna Al-Kautsar ada sampai belasan perkataan, 16 pendapat ulama mendefinisikan Al-Kautsar. Banyak. ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, ada yang mengatakan dia Qur'an, ada yang macam-macam. Kebaikan yang banyak. Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran adalah pendapat ulul dalil, Al-Kautsar itu adalah merupakan nahrun fil jannah, sungai di surga yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah makna al-Qothar. Sesungguhnya Allah memberitakan kepada Nabi yang mulia, Alaihissalam, padahal Nabi masih hidup di dunia, bahwa Allah akan memberikan kelak kepadanya, ya, satu sungai di surga. Sungai ini namanya adalah al-Qothar. Ya Allahumma, Bisho'iratirahmanilah wa <tuh> yaqimajma'in. Nanti di hari kiamat ya Di hari kiamat Di padang masyar Ketika orang-orang diberdirikan Dan mereka itu berdiri dalam rentang waktu yang panjang Syekh Muhammad SAW mengatakan Masa kita berdiri di di, di padang masyar Menunggu persidangan dari Allah SWT Tengah waktu lama sekali 1.500 tahun Berapa tahun? 1.500 tahun kita berdiri di sana di padang mahsyar, berdiri. Enggak ada bangku seperti ana sekarang ini. Enggak ada kursi. Enggak ada eh, minum besar besar gini. Enggak ada ni. Antes ya Enggak ada minum teh seperti ini. Madu ya. Membas, masih di dunia. Nanti di al kawasan enggak bisa lagi di pasar enggak bisa lagi minum teh. Diperdirikan selama 1,500 tahun. Ketika itu mata didekatkan 1 mil jaraknya. Dan ulama bersilis Memaknai makna mil Ada yang mengatakan mil itu adalah ukuran yang ada Sebagaimana yang ma'ruf yang kita ketahui Ya, satu mil Satu mil Ya Hampir seribu Satu mil itu lebih daripada Satu kilometer ya Satu koma dua mungkin Satu mil Dan ada yang mengatakan mil itu adalah Ya, alat untuk Memakai celak di mata Namanya mil juga Mil. Anda kata itu maknanya seginilah matahari daripada kita. Subhanallah begitu dekatnya. Karena itulah Rasulullah menyebutkan daripada mahsar kelak orang-orang itu berkeringat. Ya, sesuai dengan tingkat amalannya. Ada orang-orang yang enggak berkeringat dalam ruangan berasi seperti di dunia. Nih mati bawah naungan arus Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah menyebutkan sabatun juzilluhum Allah yoomanazillah illazilluhu ada yakni tujuh manusia maksudnya tujuh sifat manusia yang ada pada diri mereka membuat mereka akan didawangi di hari kiamat Maka sejak sekarang siapa yang memboking tempat yang dingin di padang mahsyar dan menjadi bagian daripada tujuh orang ini sab yuzilluhumullah tujuh golongan Allah kenal di hari kiamat yauma la illa dzilluh tidak ada naungan hari itu enggak ada pokok-pokok kayu enggak ada Kena negeri masyarakat negeri yang datar rata, datar of yang jadual amtan, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Masyarakat hari kiamat bumi ini akan digulung Allah, digulung Allah bumi kita ini kemudian dibentangkan. Ya manatul ismaak atau isijil al-kutub pada hari kami gulung langit, ya pada hari bumi ini digenggam Allah oleh Allah Tuhan yang kabul tuh ya malak yaman dan bumi dalam genggamannya di hari kiamat. Digulung kata Allah Yaumatubatul Ardu Gairal Ardi Mustamwat pada waktu bumi digantikan dengan bumi, langit digantikan dengan langit. Subhanallah dibentangkan. Untuk baca hadis-hadis yang sahih, bagaimana Allah turunkan malaikat seluruh malaikat langit pertama untuk menjadi penjaga bagi manusia di bawah masyarik berdiri manusia sejak Adam sampai hari kiamat. Bangsa Jin semuanya turun malaikat malaikat lain pertama, ya yang jumlah mereka masya Allah tabarakallah. Setelah turun malaikat malaikat lain kedua, manusia di sekitar mereka malaikat malaikat turun malaikat malaikat lain ketiga, yang jumlah mereka hanya Allah yang mengetahuinya. Sampai turun malaikat ketujuh, datanglah Allah tabarakallah Ta untuk mengadili persidangan. -buka wal safhan, safhan. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf Itu hari kiamat Dan persidangan Tapi bukan langsung disidang Menunggu perhantian yang panjang Di pada masa selama 1500 tahun Hanya tujuh golongan Allah lindungi Pertama adalah alimamun adil Seorang pemimpin yang adil Yang bijaksana Pemimpin baik dari pemimpin tertinggi Seperti kepala negara Khalifah, penguasa Sampai ke bawah pemimpin, ya pemimpin rumah tangga, pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan Allah Swt dari kiamat alimah adil pemimpin yang adil yang tidak menzalimi rakyatnya. Ini yang pertama. Yang kedua terhadap rasul Nabi Muhammad seorang laki-laki yang dia sejak kecil tumbuh besar sampai besar dalam ketaatan kepada Allah Swt. Kebanyakan orang ketika masa mudanya hura-hura, ya menghabiskan umurnya. Ya, kemudian dia ingin mati masuk surga. Enak kebanyakan manusia. Pemuda ini nggak kenal, kenal namanya hura-hura, nggak kenal namanya sia-sia. Sejak kecil dalam ketaatan kepada Allah, pada Allah Sunnahal. Rasulullah shafee baratilah. Yang ketiga adalah Rasulullah nih terhafifilah. Ada dua orang laki-laki yang mereka membangun Kecintaan satu sama lain karena Allah. Dan ini bukan LGBT ya, bukan. Maksudnya dia membangun hubungan dengan sahabatnya karena Allah semata dan kata-kata laki-laki bukan hanya laki-laki, perempuan pun demikian. Ya. Mereka berteman karena Allah SWT. Bukan karena ada kepentingan duniawi. Dan seterusnya. Rajulani tahaba fi Allah. Jitama' alaihi wa tafarqa' alaihi. Berkumpul dan berpisah semuanya karena Allah SWT. Ya. kawan Ketika kawan memang tidak layak untuk dijadikan sebagai teman, dia berpisah karena Allah SWT. Ya. Yang ketiga adalah. Yang keberapa dah? Yang keempat adalah yaitu رجل وذكر Yang keempat adalah seorang laki-laki yang dia dalam kesunyian kesendirian dia ingat Allah Subhanahu wa Sehingga ketika mengalir air matanya menangis takut kepada Allah Subhanahu wa Tangisan yang yang mengalir disebabkan karena takut kepada Allah, Ini akan membuat seorang tidak disentuh api neraka. Pernahkah kita menangis karena Allah Subhanahu wa atau kita hanya menangis karena dunia kita Yang tidak kita dapatkan Laki-laki ini menangis karena Allah SWT Dan dia menangisnya bukan ketika orang banyak Karena ketika orang banyak itu bisa ria Banyak kita lihat Subhanallah ya Di TV-TV itu dakwah-dakwah Nangis rami-rami Terisak-isak nangis Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak Nangis lagi Ini tangisan yang dicurigai Karena itu itulah ulang ulama, -ulama menyembunyikan Tangisan-tangisan mereka Agar jangan sampai terhingga ya. Jadi menunjukkan ikhlasnya dia Ketika sendirian, orang lain tidak tahu Dan dalam kesendirian adalah Masa yang paling sulit untuk bertakwa adalah dalam kesendirian Kita bisa bertakwa rame-rame Kenapa kita malu sama kawan Tapi takwa sebenarnya adalah ketika dalam kesendirian Ketika itu kita teruji imannya Banyak orang ketika sendirian Dia tidak mampu menahan dirinya Tergelincir Sebab Allah SWT Selantiasa memberi kita petunjuk agar menjadi orang bertakwa dalam semua keadaan. Ya, dalam keadaan sir, rahsia, hanya kita dan Allah, dan dalam keadaan al-alani yang terang terang-terangan. Ini menunjukkan laki-laki yang telah mencapai tingkat ihsan. Sehingga dia tidak lihat orang. Dimanapun berada, dalam sendirian pun ditetap ingat Allah. Dan dia menangis dengan mengingat Allah SWT. Jadi, ini adalah ciri-ciri orang mu'min sejati. Kita dhukirallahum, wajirat kulubuhum. Dia akan disebutkan Allah seketika hatinya kecut. Kalau mudah Empat. Yang kebanyakan adalah, raja lantang itu muratun zatu mansubinu mal. Faqalah ini akuhaf Allah. Seorang laki-laki yang dia itu dihajat kencan oleh seorang perempuan yang cantik, cerita, punya kedudukan, punya jabatan, untuk berkencan dengannya, berzina, dan dia mengatakan saya takut kepada Allah Swt. Lah, laki seorang laki-laki ini. Ya, perempuan menyerahkan dirinya Kepadanya nyabulat-bulat. Perempuan bukan perempuan jelek, ponten lima, ponten tiga, ponten sembilan, sepuluh jabatannya tinggi, akatnya masya Allah, hartanya melimpah ruah. Silakan dia enggak mau meminta maaf. Saya takut kepada Allah. Sebagaimana Biusub Ali Sutusalam. Ya Yusuf dalam kesempurnaan, kecantikan perempuan itu. Ya perempuan yang cantik cerita muda, kaya raya semua. Dia yang ada Yusuf Yusuf mengatakan saya takut Allah maazallah saya takut kepada Allah, Inna Hu Rabbi Ahsan Masway. Sesungguhnya dira Tuhanku yang telah berbuat berbudi baik kepadaku. Yang keberapa? Yang kanan kata Rasulullah S.A.W. Rujukan tersadak, kabisadak, katinfaqfah. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, dan dia menyembunyikan sadakannya hatta lata alama yamin rumah anfaqat si malu. Sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu. Ya Apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya enggak tahu tangan kirinya Menunjukkan betapa dia merahsiakan sedekahnya Banyak orang bersedekah Orang semuanya harus tahu Namanya harus tertulis Bila perlu harus ada prasasti Ya Dan seterusnya Ini enggak peduli dia Biarlah orang enggak tahu Ini adalah tingkat tinggi imannya Menunjukkan keikhlasannya Yang ketujuh adalah Rauh terlalu, تعلق قلبه بالمساجد. Seorang laki-laki yang tujuannya adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jika dia ke mana akan azan, dia rindu untuk datang ke masjid. Bahkan sebelum azan telah dia tunggu kedatangan azan. Dia tunggu kedatangan solat Ini adalah ciri-ciri tujuh orang akan menolongin hari kiamat pada hari tidak menolong kecuali kaum muslimin ta'al. Selain mereka, Tidak ada neraka. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai ke betis Sampai ke paha Sampai ke leher Ada yang tenggelam dengan keringatnya la Dan ini pada mahsyar Tidak dapat diukur dengan akal Sifat air datar Ini kok ada yang tenggelam Ada yang sekaki Ada yang selutut Ini perkara pada mahsyar Hanya Allah Taala yang mengetahuinya Subhanallah Dan Kita mengetahui bagaimana Dahsyatnya ketika itu huru hara hari kiamat, ya, ketika orang-orang berbondong-bondong mendatangi Adam, ya Adam anta abul Bashar, wahai Adam engkau lah bapak manusia, kalakak Allah biadai, biadai ya Allah ciptakan engkau dengan dua tanganmu, Wa wasyalahkan malaikat, Allah perintahkan malaikat-malaikatnya sujud kepadamu, alam taromanah nufi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami ini, ya? Berkata ada belas bukan aku yang berhantu itu. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Aku pernah berbuat dosa. Aku malu minta. Dan hari ini Tuanku marah besar. Tidak pernah dia marah sebelumnya. Tidak akan marah. Tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Bergilah Bergialah carilah Nuh. Mereka pun pergi mencari Nabi Nuh. Ya, jumpalah mereka dengan Nabi Nuh. Ya Nuh, engkaulah Rasul pertama. Maksud kepada kamu. Ya, tidak akan kulihat bagaimana kondisi kami. Kata Nabi Nahu, Alasadolah, bukan aku yang berhautu itu. Aku telah diberikan Allah doa-hautu, setelah kuduakan kaumku, agar semua dibinasakan. Hari ini aku ma'na meminta kepada Tuhan ku lagi. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah, kalian carilah Musa. Mereka memperangkat kepada Musa. Ya Musa, antrakalimullah, engkau lah merupakan Nabi, yang Allah berkata-kata kepadamu. Ya, Allah telah dengan dengan dengan pilihannya Menggunakan kepada Mbah Tauratnya Tidak akan kau lihat bagaimana kondisi kami Musa berkata Aku bukanlah raya untuk hal itu atau pernah merasa berdosa Aku telah bunuh orang yang tidak lak Allah akan bagiku Pergilah kalian carilah selainku Pergilah kepada Isyad Mereka pun pergi kepada Isyad Sampai mereka datang kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di padang masyarakat itu ada telaga Ini yang mau kita bahas Telaga itu ia berasal airnya daripada Al-Kawtham Maka di antara makna Al-Kawtham adalah telaga yang ada di padang Mahsyar Ya Berkata Nabi Inna SAW Setiap Nabi Di padang Mahsyar masing-masing mereka punya telaga Setiap Nabi Wa innahum latabahawna Annahum aktar ai ay, ai ayyuhum aktharu walidatan. Setiap Nabi itu berbangga-bangga dengan jumlah umat yang paling banyak di antara yang lain yang merebut telaga tersebut. Wa innani arju an akuna aktharu walidatan, karena kubul harakat telagaku lah yang paling banyak datangnya oleh umatku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam ta'ala. Jadi ada telaga namanya adalah Al-Haw. Telaga ini yang rajih dia adalah merupakan mata air Yang eh, yani merupakan tempat berkumpulnya air kolam Yang begitu besarnya Yang mana airnya berasal daripada dua pancuran yang dari Al-Kawthar Satu pancuran terbuat daripada emas Satu lagi dari perak Dari kedua inilah menghalil air Sehingga akhirnya berkumpullah di telaga Ya Rasulullah SAW Bagaimana sifat telaga ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya intinya telaga ini, ya sifatnya dia memiliki air yang begitu jernih, jernih sekali. Airnya itu lebih lebih jernih, bersih daripada susu, dan airnya lebih manis daripada madu, ya dan sisi panjang dan lebarnya sama, ya. Ada pun luasnya dalam sebagian yang dikatakan Antara Ailah Son Ailah terdapat di Syam Raya daerah Syam Son A itu dia Yaman dari ujung ke ujung Seluruh Jazirah Arabia Ailah itu terdapat di Syam Syam itu adalah negeri Yang berbatasan Antara Jordania, Palestina Suria, itu negeri Syam Sebagian Mesir Itu negeri Syam Ailah itu terdapat di sana Jadi luasnya Telaga Al-Kawthari eh, Telaga Nabi ini Al-Hawth ini Antara Ailah dengan Sonah Sonah itu di bawah, di Yaman Ya Dan ada beberapa versi riwayat di sini. Ada yang mengatakan antara Baitul Maqdis dan Makkah Ya Dan yang rajin kata para ulama ini bukan ahli tahdin Yang rajin kata para ulama Ini hanyalah menyebutkan tentang Luasnya telaga ini Luas sekali, untuk bayangkan satu satu jazirah itu semuanya telaga Allah wabarakatuh lebih besar daripada telaga yang di Bali ini. Telaga apa kemarin? Wayan, Buian, Danau Toba tempat kami sana <laughs> yang paling besar di Indonesia. Tak ada apa apanya dengan Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak kan. Tentunya lepetah jazirah Arabya seluruhnya telaga. Dari ujung ke ujung Panjangnya seperti itu pula Ya menunjukkan besarnya telaga ini Ya Dan dia memiliki banyak sekali Gayung-gayung penceduk Jumlah gayung gayung penceduknya Sejumlah bilangan Bintang-bintang di langit Berapa bintang di langit Kita gak tahu bintang Galaksi aja pun kita gak tahu Kabarnya konon Galaksi itu miliaran banyaknya di langit sana Galaksi itu kumpulan sekawanan daripada planet-planet yang untuk satu kesatuan yang ada Mataharinya miliaran jumlah galaksi demikianlah jumlah yani gayung-gayung terdapat di telaga ini. Subhanallah. Ya? Siapapun yang sekali teguk, akan pernah haus lama-lamanya. Di dunia kita minum kenyang, nanti haus. Ini enggak sekali teleguk saja, sekali teguk saja hilanglah dahaganya, apalagi di padang masyar ketika orang berkeringat. Subhanallah. Anas meriwayatkan berkata Rasulullah inna qadrahu di kama bina aila wa suna'ah min al yaman. Sesungguhnya besar tulang daku sebagaimana jarak antara Ailah dan sunah di yaman. Wain fih minar abarid. Sesungguhnya dalamnya ada gayung-gayung. Ya, bi ada di nujumis sama sebanyak bintang-bintang di langit. Mudah fakun Ali. Dalam hadis sahban Nabi SAW ditanyakan tentang meminum telaga. Telaga milik beliau SAW fakalah ashadu biyazan min al laban air telaga tersebut lebih jernih daripada warna susu, lebih putih daripada warna susu. Wa ahlaminal asal lebih manis daripada madu. Ya, dia kutufih mizaban dari keluar dia mancar daripada dua pancuran dua mata air yamuddanihi minal jannah yang kedua mata air terdapat di surga ahaduhuma min dhahabin satu mata air itu adalah mata air dari emas wal akharu min waliq yang satu lagi dari perak hadis riwayat muslim demikian Imam Muslim rahimahullahi ta'ala enggak tahu kita sebesar apa mata airnya itu Allah akbar ya ini perkara gaib kita imani dengan dengan apa yang dikatakan Nabi SAW Hadisnya sahih, dan ini hadisnya sahih Subhanallah Ya Adapun mengenai besarnya Ada yang mengatakan antara Ailah sampai ke Aden Ada yang mengatakan antara Kaabah sampai ke Baitul Maqdis Ya, tapi jawaban tadi yang benar adalah Semuanya yang Rasulullah bukanlah sebutkan Bukanlah litahdid, menunjukkan luasnya telaga tersebut Siapa yang pertama kali akan merebut telaga ini? Ya dalam beberapa riwayat, disebutkan yang pertama kali mereguk telaga ini adalah orang-orang fakir dari golongan muhajirin Allahu Akbar Mereka yang pertama kali mereguk telaga ini Banyak umat Islam Yang pertama kali terdepan mereguk telaga ini diberikan izin adalah orang-orang muhajirin Yang fakir-fakir. Ya karena mereka walaupun faqir tetap mendukung agama Allah Walaupun mereka miskin tetap mempertahankan agama Allah Ya Bagaimana mereka kesulitan meninggalkan negeri mereka kerana mereka terusir demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Alif Qaarain Muhajirin Ladin Al Khurjum Indiarihim Wa Amalih. Ya bagi orang-orang fakir dari golongan muhajirin yang dikeluarkan dari negeri mereka diambil harta mereka dan negeri mereka. Mereka tidak pernah terlihat Seolah-olah mereka itu miskin karena tidak mau minta-minta Mereka enggak pernah minta-minta kepada manusia Sehingga tidak tahu banyak orang Dia fakir, dia, dia miskin Ini orang-orang muhajirin Alima, yani, Dalam riwayat yang dikurangkan di, di, oleh sahabat yani, di, Dalam riwayat yang dikurangkan oleh muhajirin Dari hadis thoban Sahabat Nabi SAW Berkata Surah awal Nasi hurudan alaihi fuqara muhajirin yang pertama kali merebut daripada telaga kawasan ini adalah orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Nah, wabah. Ya. Dan mereka yang pertama kali masuk rukah. Bagaimana ciri-ciri mereka? Asy'athun As uusan. Karena fakirnya mereka tidak ada segala macam bentuk kemewahan. As ya, yani asy'athun As uusan. Rambut mereka kusut masai nggak ada sisir, nggak punya sampo, ya. Kemudian ada nasution ban, pakaian mereka kotor karena nggak ada yang mau dipakai, ya. Allah dina la, yang al mutanaimat, mereka lah orang-orang tidak berani menikahi perempuan-perempuan yang dalam keimanan perempuan-perempuan kaya. Bila Tuftahlah musudut mereka orang-orang lah tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu. Roh -pintu. Jermeli menunjukkan betapa mereka itu tawapunya rendahnya mereka tidak dikenal manusia, ia tidak dicari manusia, tapi dikenal oleh Allah sementara cintai Allah orang mungkin lihatnya menyepiikannya. Dia bukan, mereka bukan artis-artis tenar di dunia ini bukan bintang-bintang Film mereka bukan da'i, da'i, kondang Dan mereka dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang jika mereka angkat tangan satu jari saja Ditunjuk ke langit, bersumpah Dengan, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah kabulkan sumpahnya Allah khabar Ini yang pertama kali mereka Telakul Kota Ya Kemudian disebutkan dalam Hadis yang dikenal muslim setelah itu ada Ahlul Yaman Ahlul Yaman maksudnya bukan sepanjang masa ahlul yaman Rasulullah melebihkan mengutamakan ahlul yaman ramim menyebutkan kaum yaman al-hikmah -Yaman, Al yamaniah hikmah itu datang daripada yaman itu kaum yaumus al-asyari mereka yang paling gampang memeluk petunjuk Allah SWT alaihi Allah subhanahu hati mereka lembut mereka mudah menerima kebenaran Dan itulah ada keutamaan yaman dalam kitab sahih bukhari sahih muslim ya mereka para penggemaran-pengemaran kambing Mudah untuk mendengar Tadi inilah bukan, bukan sepanjang masa Ahliyaman sepanjang masa Ahliyaman ada orang-orang huthi Huthiyun sekarang itu Bukan masuk ke dalam hadis ini Mereka penjahat-penjahat ya. Jadi ikhwati rahmatullah Itulah yang disebutkan Yang terdapat dalam keterangan Tentunya setelah itu Setiap orang mu'min ia ya, akan meregut telaga ini. Sekarang mari kita bahas siapa orang-orang yang terusir dari telaga ini. Ini yang paling penting dan ini tema kita yang kita bahas pada hari ini. Ya. Kalimat muslim rahimallahu ta taala Dari jalur Aisyah radhiyallahu taala Berkata ibun nakita Aisyah radhiyallahu taala Nabi bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini Al-Hawdi. Semuanya saya sedang berdiri di atas telaga. Jadi Nabi lebih dahulu datang sebelum kita datang. Maka kita kita ini yang mau ketemu Nabi, di mana kita jumpa beliau nanti? Di sana. Kalau kita ikut beliau dengan benar, kita boleh ketemu dengan dia di sana. Kata Nabi, Anfaratukum Al-Hawdi. Saya menunggu kalian sekarang di Hawdi ini pada hari mahsyar kelak. Jadi kita cinta dengan nabi, kita enggak kenal, kita hanya tahu bagaimana sifat-sifat beliau dari buku-buku yang disebutkan para ulama, dari para sahabat, Asyama'in syamail Muhammadiyah yang kita bahas kemarin, bagaimana tubuh nabi tidak tinggi sekali, tidak pendek sekali, tapi mau benar-benar jumpa dengan beliau nanti. Kapan? Ketika ketika hari kiamat di padang mahsyar kalau kita memang menjadi pengikut setianya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Isha radhiyallahu tabarak wa ta'ala, Nabi bersabda, "Inni 'alal hawdhi, aku menunggu di atas haudku. Di depan telaga Nabi menunggu kita sallallahu alaihi wasallam. Antadiru man yaridu alayya minkum, saya menunggu orang-orang yang datang dari kalian untuk yakni merebut daripada telaga ini. Fa demi Allah, la anna Duh, niri, Demi Allah akan disingkirkan Ketika mendekat kepada saya Beberapa orang laki-laki Fala -laki. aku lanna Aku pun berteriak Berkata, ay Rabbi Minni, ya Tuhan mereka itu Golonganku Wa min umati mereka daripada umatku Fayaqul Maka Allah berkata, innaka la tadri Ma ahdasu ba'daka Ma amilu ba'daka Sesungguhnya engkau tidak mengetahui Muhammad, apa yang mereka Kerjakan setelah setelahmu Setelah engkau wafat Mazalu yarji'una Ala aqabihim Mereka terus kembali ke belakang Dari agamamu Ya, dalam berapa yuwayat Ya, fa'innakala Tadrima ahdathu ba'dat Engkau tidak tahu apa yang mereka Ada-adakan setelahmu Maka Nabi pun berkata, suhqan, suhqan, bu'adan, bu'adan Bina salah, celakalah mereka, dijauhkanlah mereka Ya, inilah secara umum orang-orang disingkirkan dari dalam telah Rasulullah SAW Mereka telah mendekat, tiba-tiba semuanya mereka disingkirkan tanpa ulang bersedih, di mana letak telaga ini Sebagian mengatakan, dia sebelum kita melewati sirap ia melewati, sebelum melewati sirat Di sana ada telaga Sebagian mengatakan dia setelah melewati sirat Sebelum masuk ke surga Ya Allah <tuh> tabar Qatala'ana Yang jelas Ikhwati'l-kiram Telaga ini ada Dan dia telah ada sekarang Sebagaimana surga Telah ada Dan kawthar pun telah ada Ya Okay. Nanti akan datang masanya Orang ramai Berbondong-bondong untuk Berusaha meregut telaga tersebut Tapi ternyata tiba-tiba enggak semua dapat meregutnya Ada orang-orang dijauhkan Disingkirkan Ya, Berkata Al-Imam Al-Qurtubiyuh Rahimahullah Dalam kitabnya Tazkirah Qala ulama una. Berkata para ulama-ulama kita Rahimahullah Rahmatullah alaihi wa jema'in Siapa mereka yang disingkirkan? Kata para ulama kita an Setiap orang yang murtad Meninggalkan agama Allah ini Itulah akan dicampakkan ke dalam neraka Dan boleh saja yang Rasulullah SAW adalah Orang-orang yang pernah Nabi berjumpa dengan ketika hidup Masih Muslim Ternyata setelah Nabi meninggal mereka murtad karena kita tahu setelah Nabi wafat Banyak bangsa Arab yang Murtad Saya yang memerangi mereka? Abu Bakar, Siddiq, Abu Bakar yang memerangi mereka Maka salah kaprah orang-orang syiah Mengatakan hadis ini adalah Merupakan keterangan Sahabat-sahabat Nabi kafir Sahabat-sahabat Nabi tidak dapat meneguk telaga Karena beberapa yang mengatakan Ketika mereka meminum Mereka ditarik dan Nabi berteriak Ashabi, ashabi Sahabatku, sahabatku Dan beberapa versi lainnya bertanya Usaihabi, usaihabi Umati, umati, kata orang-orang Syiah ini hadis menunjukkan kafirnya para sahabat-sahabat Muhammad. Mereka tidak berhak meragut telaga keutsar, meragut telaga di di padang Mashar. Itu kata mereka. Dan ini terdapat dalam sunat Muslim. Kata mereka ini lihat kata Nabi Ashabi Ashabi, sahabatku sahabatku. Kita jawab kalau sahabat Nabi kafir maka Ali pun sahabat Nabi dia kafir juga. Dan ini hadis umum, sahabatku, sahabatku Dan berarti di situ juga Salman kafir Dan tidak mereguk telaga Kerana dia adalah sahabat Nabi Berarti Bikdan bin Aswad Juga kafir, kerana dia tidak mereguk telaga Kerana dia sahabat Nabi Kalau mereka mengatakan tidak Ada hadis-hadis Menunjukkan keutamaan Salman Ali, Miqdat, Ahlul Bayit Kita katakan tidak Banyak keutamaan menunjukkan keutamaan banyak hadis hadis menunjukkan keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, Fatimah dan lain-lainnya Ali dan seterusnya para sahabat. Ya. Berarti kalian tidak bisa menganggap ini adalah nasi yang ditujukan untuk sahabat sahabat Nabi. Karena masuk di sana Ali. Kalau akan mengatakan ada keutamaan Ali, ada kehusunan Ali, kita katakan ada pula kehususan hadis-hadis menyebutkan keutamaan Abu Bakar sedikit. Uzzah Allah Jadi siapa mereka kita katakan? Mereka adalah orang-orang yang boleh jadi berjumpa Nabi ketika Nabi hidup. Mereka itu masih Islam. Ketika Nabi meninggal mereka murtad. Karena diketahui setelah Rasulullah murtad. Eh setelah Rasulullah afwan. Setelah Rasulullah saw meninggal banyak bangsa Arab yang murtad. Bahkan Abu Bakar lah yang memerangi mereka. Dan untuk seperti ini Allah turunkan ya mani ar tad mingkum andi barang sampai murtad daripada kalian dari agamanya. Fasyakatilah bi kaum minuh ibu muh Allah akan gantikan kerana yang murtad dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka mereka mencintai Allah kata para ulama mereka lah kaum yang Allah cintai abakar sedih dan mereka lah kaum yang mencintai Allah abakan Al para sahabat sahabat bukan mereka yang malah dianggap murtad jadi sahabat sahabat maksudnya adalah pertama yang dikira nabi dahulu mereka muslim ternyata mereka murtad setelahnya bismillah meninggal bukan abakar kena abakar yang merangi orang orang yang pertama. Yang kedua. Ya, makna sahabat. Ya. Dalam bahasa Arab itu adalah orang yang pernah bertemu dengan kita. Ya, kemudian mungkin berhubungan dengan kita. Secara bahasa itu sahabat. Dan orang-orang munafik secara bahasa mereka juga sahabat Nabi. Orang-orang munafik secara bahasa mereka juga sahabat Nabi. Ketika Abdullah bin Uba bin Saul Mengacau Mengacau Mengacau atau mengacau ya Mencau. Masa bilang mengacau <guluh> Mengacau Provokasi Dia memfitnah Menyebarkan segala macam bentuk kejelekan-kejelekan. Maka ketika itu ada sahabat yang geram Ya Rasulullah Biarku penggal kepalanya Apa kata Rasulullah Jangan Biarkan dia Andai kata kau kepalanya Apa kata manusia nanti Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya apa kata orang-orang inna Muhammadan qattala sahaba, sahiba, uh, Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya. Orang luar di luar Islam enggak tahu ini orang munafik. Tapi kita tahu, tapi ketika kita bunuh dia, orang, -orang akan teriak, jangan masuk agama Muhammad, bahaya. Jangankan kita yang di luar agamanya, yang dalam agamanya pun dibunuh. Kan itu langsung tidak membunuh Abdullah bin Ubaid bin Zaid pemimpin orang-orang munafik dan U Abdullah bin Ubay ini adalah sahabat secara bahasa maka, maka makna ashabi-ashabi ya Allah mereka sahabatku sahabatku adalah secara bahasa orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi SAW yang Nabi tidak mengetahui seluruh mereka karena enggak semua orang-orang munafik Allah tidak akan bernabi kata Allah SWT wa taala ya wa min ahli al-madinati al-nifaqi la ta'lamuhum di antara ahli Madinah, ada orang-orang munafik yang menentangmu, engkau tidak mengetahui mereka. Walaupun Allah memberitahu kepada sejumlah nama para orang-orang munafik yang maksudnya beritahu kepada Huzaifah bin Yaman, tapi tidak semuanya mereka. Maka mana ashabi-ashabi adalah sahabat-sahabat dalam pengertian apa? Bahasa yang maksudnya adalah orang-orang munafik. Yang ketika Rasulullah hidup, Mabi enggak sangka dia munafik. Maka ketika dia akan mereguk telaga Seketika dia disingkirkan Nabi teriak-teriak Ya Allah sahabatku, sahabatku Kata Allah, engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah Jadi yang tidak masuk ke dalam surga adalah Orang-orang munafik, Orang-orang murtad Kalaulah orang-orang murtad tidak masuk ya memeluk Yang mereguk telaga ini Kalaulah orang-orang murtad saja tidak dapat mereguk telaga ini Bagaimana orang-orang kafir Lebih pasti mereka tidak dapat mereguknya Demikian juga orang-orang munafik Subhanallah Jadi ini mana ashabi-ashabi Ya dalam hadis ini Ini hadis akan menjadi hiasan Orang-orang syia rafidah Untuk memberikan subhan kepada al-sunnah Tentang kafirnya Para sahabat-sahabat Maka antum harus tahu membantah ini Ya Baik Kita lanjutkan perkataan Imam Al-Qurutubi Rahimahullah taala. Jadi Siapa mereka yang dihujat dan mereka fakullo manir tadang diNillah pertama setiap orang yang murtad dari agama Allah atau ahde syafihi manayarwahulillah atau adalah orang-orang yang membuat perkara-perkara bid'ah yang tidak pernah didirikan oleh Allah subhanahuwataala walam yang walam yang dan bihlah yang tidak berizin dari Allah subhanahuwataala Fahuwa minar mathudin dialah orang-orang terusir semua ahlul bid'ah terusir dari telaga Rasulullah Ahlul bid'ah ini sangat banyak jumlah mereka Ya, Gembong-gembongnya adalah khawarij Gembong-gembong ahlul bid'ah khawarij yang mereka bercabang-cabang Jangan dikatakan mereka telah punah sampai hari ini Khawarij terus-menerus memiliki cucu cicit yang ganti-ganti nama Nama boleh ganti tapi sifatnya sama apa sifat khawariz? Mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka Apa sifat khawariz? Menghalalkan darah orang-orang di luar mereka Apa sifat khawariz? Mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin Dan memerangi pemerintah kaum muslimin Apa sifat khawariz? Mencelah pemimpin-pemimpin kaum muslimin Dan berusaha untuk meruntuhkannya dan nenek moyang khawar itu telah muncul pada masa Uthman Uthman terbunuh Bahkan sejak Nabi SAW masih ada Ada nenek moyang mereka yang bernama Zulhuwaisirah Ketika Nabi membagikan harta rapasan perang setelah perangan Hunain, Dia datang kepada Nabi Dia tarik ke baju Nabi Dia katakan I'udil ya Muhammad Fainna kalam ta'adil Muhammad kau berlaku adil Sungguh kau tidaklah berlaku adil Kata Nabi, Inlam adil anak faman ya adil. kata aku enggak mampu berlaku adil dan memberikan bagian ini. Siapa lagi orang yang dapat berlaku adil? Fa anak, aminu manfis sama. Padahal aku adalah yang telah diamanahkan oleh Tuhan yang di langit. Kalau aku enggak ada, siapa yang bisa berbuat adil? Kemudian dia pun pergi menengok Nabi. Nabi berkata, Saya kerjo mintik dihada kaumun akan muncul daripada orang-orang seperti ini satu kaum. Yang Qur'ounel mereka ahli baca Qur'an, lahir jauh juta enggak pernah bacaan Qur'an mereka melewati kongkongan mereka. Yang mukuna minyak din mereka itu lepas terhadap agama ini, Bagaikan lepasnya busur menembus buruannya. Ini ada ciri-ciri khawarij ini ahli bidah, mereka yang ada-ada kan enggak, mereka membunuh Ali bin Abi Talib. Mereka mempunyai Uthman Mereka diperangi oleh Ali bin Ibu Talib Ini gembong-gembong daripada Ahlul Bid'ah Al-Khawarij Kemudian kebalikan Khawarij adalah Al-Rawafid Orang Syiah yang berkelompok-kelompok Saling kafir mengkafirkan Ada Ismailiyah Ada Ismailiyah Atau Ja'fariyah Macam-macam mereka Ya, sing sekarang mereka bersatu padu. Ada yang di Lebanon. Hizbullah yang lebih baik dikatakan Hizb Syaitan. Dengan di Iran. Ya, Republik Iran Islam Iran, wallahi mereka yang kerjanya tiap hari mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi. Yang mereka membuat keonaran di seluruh negeri-negeri Islam. Mereka yang menggalang kekuatan untuk meruntuhkan Bahrain, kerana Bahrain sedikit. Mereka yang mengacau di mana-mana. Subhanallah. Di Jazirah Arabia mereka pengacaunya. Lihat ya, bagaimana mereka datang haji pada masa, ya ber berkali-kali mereka datang. Misi nya adalah untuk meruntuhkan kepercayaan manusia kepada Arab Saudi. Subhanallah. Banyak peristiwa-peristiwa Mu'aysi -peristiwa, 490 Banyak yang tewas Tewas kenapa? Gas beracunnya mereka Yang mereka sebar Bahkan kejadian baru dekat Banyak orang-orang yang enggak ada kaitannya dengan Ya ini tipa mati Subhanallah Mereka yang bawa berbagai macam alat-alat Untuk dirakit dengan menjadi bom Mereka pengacau kan Dalam agama Mereka <coughs> Merubahkan darah lusuna adalah perkara yang dianjurkan, disenangi, mendapat penggajian yang besar. Mereka yang pernah merampas hajar aswad, mereka bawa ke negerinya. Mereka yang pernah membunuh ribuan jemaah haji, mereka buang dalam semur jam jam. Ya, dan sekarang mereka, masya Allah, ya, mengancam negeri-negeri Muslimin di mana-mana. Mereka teroris sebenarnya. Ini gembong-gembong daripada kesetan. ya. Kemudian adalah Jahmiyah Jahmiyah adalah orang tersesat Dalam bab sifat Yang menapikan bagi Allah sifat Allah enggak layak punya sifat Allah enggak layak memiliki Sifat-sifat Jahmiyah ini banyak di bawah mereka ya. Semua al kalam tersesat Di bawah kelompok Jahmiyah ini Ada yang keluar daripada Islam Sebagai jahmiyah Ada yang masih masuk ke dalam Islam tapi tersesat ia, yeah. gembongnya lagi adalah asfijah dengan segala macam cabang-cabangnya. Asfijah ada yang sampai pada tingkat al hulul menyatakan diri makhluk itu bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi besar aja dan mengatakan seluruh alam raya ini enggak ada hakikatnya kecuali Tuhan belaka. Ini gembong-gembong sofia. Ini bahawa mereka banyak sekali yang bahkan bahkan yang keluar daripada Islam. Yang mereka mengajarkan peringkatnya tidak solat, karena solat itu untuk orang-orang awam, tidak perlu puasa, karena itu untuk orang-orang awam. Semua syariat hanyalah untuk orang-orang awam. Kita bukan ahli syariat, kita ahli marifat. Ahli marifat lebih tinggi daripada ahli syariat. Enggak lagi solat. Ini tersebar banyak. Kesatuan ini khotib yang Allah. Mereka ialah semuanya akan terusi dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang buat buat agama sendiri, buat buat cara baru sendiri dalam berbagai macam hal, dalam itikad, ya, dalam muam, dalam ibadat. Tengok orang-orang nafiyat, buat buat agama sendiri. Kalau solat nggak sah tanpa batu, kemana-mana mereka harus bawa batu. Mereka katakan ini batu dari Karbala Kalau nggak pakai batu nggak sah solatnya. Ditempelkannya keningnya di atas batu. Bahlul Sebelum ada Karbala semua orang salatnya enggak sah. Sebelum ada peristiwa Karbala ke mana semua kaum muslimin? Semuanya enggak sah salatnya. Subhanallah. Bahkan Ali enggak pernah salat pakai batu. Karena dia telah meninggal sebelum ada peristiwa Karbala, berarti enggak sah salat Ali. Hasan Usain enggak pernah salat dengan batu. Tapi orang-orang Syiah la yaqilun enggak ada akarnya. Subhanallah. Sebelum haram mereka pecuti diri mereka Mereka libas Mereka melukai diri mereka Berdarah-darah Sebagai tanda apa? Tanda kecintaan kepada Hussein Tanda kesedihan kepada khas Hussein yang telah meninggal Ini agama jahiliyah Ini kata anak antum dibunuh Laqadarullah ta'ala Bukan benar antum mengenangnya dengan memukul diri antum Salah besar pecut diri, tampari diri Bodoh dan ini meratap yang dilarang apalagi sudah 14 sahabat yang silam terbunuh sekarang mereka menangis diri mereka pecut siapa yang mereka sesalkan kecuali mereka hidup pada masa tersebut karena ada orang-orang siyah ya? ya mereka hidup pada masa tersebut menyesal akhirnya mereka buru diri mereka sendiri karena mereka biarkan musim terbunuh mungkin hidup pada masa tersebut kita tidak ada hubungan Apakah Imam Husain itu akan senang kalau andai kata kita melukai diri kita? Bodoh. Mereka mungkin dia senang. Subhanallah. Padahal mereka juga Imam Husain karena mereka yang mengirim Husain untuk pergi ke gua. Ketika dia telah pergi, tengah dalam mereka meninggalkan Husain sendiri. Perbuatan orang sia bagi orang yang memikul rendah. Yang dalam kena ini mereka bunuh. Mereka berteriak-teriak nangis-nangis, ya. Mereka tangisi orang yang mereka bunuh, mereka bawa di atas keranda menangis nangis. Ini orang syiah rafiidhah. Ngembong-ngembong kesesatan. Di dalam mereka ada satu negeri kecil mereka akan mengacau negeri tersebut. akan habis semua negeri karena mereka mempunyai keyakinan tidak boleh bai' kecuali kepada para imam. Semua ini enggak sah ini kepemimpinannya. Semuanya harus demo, semuanya harus memberontak agar semuanya bisa takut kepada satu imam. Yang imamnya pun enggak ada sekarang. Ya mereka tunggu-tunggu bertahun-tahun berabad-abad. Al Imam al Mahdi al Mustawar dari keturunan Husain kata mereka. Husain memang katakan dari Hasan. Kata mereka dia masuk ke dalam gua yang bernama Sirdar. Kemudian dia gaib di sana. Imamnya tak ada. Kita katakan sekarang kan dah punya negeri yang kuat katanya punya nuklir Kalau Imamnya tak pernah keluar, ha, habis di toko-toko rumah ini. Karena dia imamnya gak keluar, imam Khumai ini otaknya cerdas Karena imam kita gak keluar, kitalah penggantinya mewakili imam Namanya adalah wilayah tulfaqih Kerja dia, itu bidranya Khumai ini Karena itulah mereka mengatakan, gak ada syariat kalau imam belum ada Gak ada Jumat, di Iran gak ada Jumat Kacau malam Kenapa belum, imam belum keluar? Mana negeri yang katanya hebat, super power, ada nuklir Kenapa tidak keluar itu Mahdi? Kenapa takut-takut sembunyi? Tiap hari mereka datang keluar Ya kalau kita baca buku-buku mereka Al-Mahdi Adjalallahu fa farjahu farjahu Adjalallahu farjahu Tiap kali ada buku Mahdi Adjalallahu farjahu Semoga Allah kaskan dia keluar Masuk gua tidak keluar-keluar Ngapain dalam gua Ini semuanya ikhwati al-kiram, gembong-gembong kesetan yang mereka itu akan dihalangi untuk melanggar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kemudian kata al Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atul muslimin wa farqa sabila." yang paling diusil Rasulullah adalah orang-orang yang menyelisihi jemaah kaum muslimin menentang jemaah kaum muslimin menyimpang jalad mereka jemaah diartikan dengan dua definisi banyak definisi jemaah, tapi dua ini yang mewakili makna di sini pertama maknanya adalah jemaah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana jemaah pertama yang mesti jemaah para sahabat cara beragama mereka, cara beritikad mereka, ya maka mereka akan diusir dari majelis rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diusir dari Telaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah ini, kenapa mereka disebut jemaah? Karena mereka lah yang paling banyak, ya pada masa rasulullah saw. Mereka lah jamaah. Kata Nabi, alaikum bisawadil azam Ikutilah orang terbanyak Orang terbanyak dalam Islam pada pada masa Nabi adalah Para sahabat Men syadza syadza finnar para sebab menentang mereka akan masuk dalam neraka hanya Menyeleneh tidak ikuti jalan mereka masuk neraka Bahkan jemaah ini Walaupun kita sendirian saja Andai kata di Bali ini cuma kita sendiri tinggal Selama kita menjalankan Apa menjalankan para sahabat Beragama sebagaimana beragamanya sahabat Maka kita disebut jemaah Subhanallah. Tat jemaah itu orang banyak setiap zaman. Bukan. Andai kata jemaah adalah orang banyak setiap zaman, maka jemaah saat ini adalah orang-orang kafir. Karena orang kafir paling banyak zaman ini. Di balik ini jemaahnya adalah orang-orang kafir. Kerana mereka paling banyak berarti sikap mereka. Tidak itu maknanya. Jemaah maknanya adalah yang mengikuti manhaj para sahabat. Di atas kebenaran walaupun dia satu orang saja di sini ada pulau yang terpencil sendiri pulau pulau apa di sini Nusa, Nusa. ada pulau Nusa Penida antum di sana hidup sendiri sebatang kara menyembah Allah dengan jalan yang benar antum jemaah orang satu satu stadion ribuan orang semuanya sesat itu bukan jemaah ya ini makna jemaah pertama Yang menyelesaikan jemaah ini Pasti akan dihalangi daripada Telaga Rasulullah SAW Makna jemaah kedua adalah Jemaah rakyat kaum muslimin dan imamnya Yang tidak boleh kita menyelesaikan mereka Keluar buat sendiri Negara dalam negara Yang menyelesaikan mereka Buat sendiri negara dan neraka Ini akan dihalangi daripada Telaga Rasulullah Mereka lapar, -lapar pemberontak jika ada negeri yang sah Contohnya negeri kita Ada orang-orang yang ingin Menghancurkan negeri ini Buat sendiri kesatuan Dia pilih sendiri presiden Dia pilih sendiri generalnya Ini sesat menyesatkan Akhirnya dia berusaha untuk membuat kekacauan Ingin menggulingkan pemerintahan yang sah Ini akan diusahkan kepada Telaga Rasulullah SAW Karena mereka menjadi jemaah Jemaah sekarang adalah NKRI, inilah jemaahnya Yang mencoba-coba buat sendiri pemerintahan dan pemerintahan Ini yang jemaah Ya Dan kelompok-kelompoknya empat itu kerja mereka sekarang Gerakan bawah tanah yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah Kadang-kadang mereka menganggap ini inilah jihad Ya mereka punya bayat kepada imam mereka punya gerakan buatan Mereka sentiasa idat latihan Latihan untuk meruntuhkan Tawud Tawud itu saya maksudnya? Pemerintah kaum muslimin dan seluruh masyarakatnya Tawud Ini menyimpang Mereka buat Ya Dan kita wajib Setiap negeri yang ada pemimpinnya wajib taat kepada pemimpin tersebut Selama dia pemimpin muslim Walaupun dia zalim kita wajib taat kepada pemimpin kita di negeri ini. Kita enggak wajib taat kepada pemimpin di Malaysia enggak. Kita enggak wajib taat kepada pemimpin di Salman itu bukan Ketaatan kita bukan kepada Raja Salman di negeri ini. Orang Saudi ketatannya kepada Raja Salman di Malaysia kepada pemimpinnya dan kita harus menghormati semua ini yang teriak-teriak menemukan khilafah, khilafah, khilafah. Enggak paham apa itu khilafah. Kita bilang yang teriak-teriak khilafah, eh. Kau sibuk mau khilafah-khilafah ya? Iya. Gabung sana sama Bagdadi. Sudah ada khilafah. Gabung sana, Gwen. Kan mau khilafah-khilafah. Satu pemimpin di dunia Islam. Gabung sama Bagdadi sana. Pergi sana. Yang teriak-teriak khilafah. Bilang sama mereka gitu. Tahu anda, teman Semenjak dinasti Bani Abbas itu tegak berdiri... Itu telah terpisah kaum muslimin Menjadi dua kekuatan besar Satu dinasti Bani Abbas Dengan pusat pemerintahannya di Baghdad Satu lagi Bani Umayyah Dua pemerintahannya di Cordoba Sepanyol, Andalusia Bani Abbas Ketika itu Abu Ja'fal Mansur Berusaha menaklukkan mereka Abdurrahman Dakhil, tidak dapat ditaklukkan Sejarahnya panjang Abdurrahman Dakhil Kesalahan Bani Abbas adalah Mereka mengejar-ngejar setiap Dinasti Bani Umayyah. Yang kira-kira akan layak menjadi raja Mereka buruk. Sehingga Abdul Rahman ini. Abdul Rahman Indonesia lagi ke mana-mana. Nyebrang dia ke Afrika. Nyebrang lagi lautan sampai ke Spanyol. Dikejar. Orang Khawarij mengejarnya. Dinasti Bani Abbas mengejarnya. Terpaksa dia di sana buat kekuatan. Dia enggak mau kepalanya leung. Hilang. Subhanallah. Akhirnya tegak dinasti di sana. Bani Abbas berkata, "Ghassar saya Bujak Al Mansur. Kita bersyukur antara kita dengan mereka adalah lautan. Kalau enggak ada lautan, jangan-jangan kita dihabisi mereka." Abdurrahman dah terkenal. Sampai-sampai dinasti Bani Abbas mengatakan, "Zakasah Qurrais itu ulang Qurrais." Ketika itu di sana banyak ulama, banyak ulama dari Andalus, Ibn Hazm al Andalusi, alimam Qurtubi dari Cordoba, banyak. Di sini juga banyak ulamanya dua kekuatan enggak ada yang mengatakan ini enggak sah enggak boleh taati hajib-hijib sana enggak ada yang mengatakan ini enggak sah enggak ada sekarang pun demikian keadaannya ngapain sibuk khilafah khilafah wahai manusia Ya ahli khilafah akidah tidak pernah kau pelajari hadis-hadis ahad kau ingkari kau sibuk dengan khilafah-khilafmu kau patuhi yang ada di negeri ini pemimpin Perbaiki mereka ketika sedang mencari cara yang baik dan bijak Bukan memberontak. Kalau CIA ini legal kan, itu maunya. Semua kita loyal kepada Iran. Apa guna? ISIS itu dilegalkan, habis Engkarim semua. Harus taat kepada Bagdadi. Ya Allah ya Karim. Ini pemahaman yang menyimpang. Ya, setiap negri patuh kepada lihatlah, masya Allah. Dan ini yang hak. Atau bisakah orang? Saya sudah hubungan dengan semua dengan negeri. Agar mereka bersatu padu menolak segala macam terorisme. Terorisme kuat sekarang mereka. Enggak ada kata Saudi hancurkan bahasa karena kecil ambil. ku akhir kecil, ambil. Enggak. Ku ambil kecil ku ambil. Oh enggak. Hormati mereka Jangan mentang-mentang rumah antum besar rumah kecil samping, eh, ini kecil kita serang. Jangan. Ya, itulah sebab khilafah itu itu sebabnya itu. Khilafah itu bukan harus namanya khalifah. Yang penting adalah pemimpin, mau namanya presiden, mau namanya terserah. Itu hanya nama. Yang penting adalah negeri itu enggak chaos. Kenapa ada pemimpin yang mengarahkan mereka? Yang penting agama dapat tegak, walaupun enggak sempurna tegaknya. Ya, walaupun ada orang-orang, ada orang-orang Yahudi di, di kota Madinah ketika itu. Kalau mereka enggak merontak, kalau enggak mereka enggak menentukannya, kalau mereka enggak buat perselisihan, mereka enggak Me Mengingkari janji mereka, mereka tidak dulu senarai di saulah. Ya. Aman, Islam itu aman. Orang luar Islam pun aman dalamnya, apalagi orang Islam. Jika diterapkan dia, Swt. Tiada generasi Muslimin aman kaum Muslimin dan aman orang-orang Muslim tinggal bersama kaum Muslimin, Subhanallah Jadi mereka akan diusir daripada Telaga Rasulullah SAW. Kata beliau apa? kata Imam Qurtubi ke khawarij al-ikhtilafi, firqah khawarij dengan segala macam cabang-cabangnya. Sekarang mereka ganti-ganti nama. Kesepakatannya apa? mengkafirkan penguasa, mengatakan penguasa tahrut, mengatakan semua elemen-elemen negeri ini dari tentara, ketendaraan, angkatan, angkatan laut, angkatan udara, polisi, semuanya tahrut. Ansharut tahrut, semua rakyatnya yang seluruh tahrut. Ini mereka yang tahrut. Mereka punya banyak Gerakan-gerakan, mereka punya toko-toko, mereka punya markas-markas. Subhanallah. Wal mu'tazila al asnafi ahwaiyah. Semua mu'tazilah yang mendahulukan akalnya daripada wahyu masuk ke dalam ini. Mu'tazilah itu sekarang ada pada jin, mereka ada pada jil. Kemu'tazila semua itu, ya? Musuh kita sekarang adalah liberalisme dalam agama. Ada musuh besar kita, liberalisme. Syiah dan Rafidah Satu lagi, Radikalisme Radikalisme itu kewaris Liberalisme ini Muqtazilah Mereka bahkan Terus menerapi jadinya-jadinya mereka di mana Di kampus-kampus Islam Ngeri-ngeri kita dengar gelar-gelar Guru-gurunya, profesor-profesor Doktor semua ngeri-ngeri Tapi belajar Islamnya di Chicago, di Leiden Di Tasmania Belajar Islam dengan orang kafir mana akal mereka Belajar Islam agama menurunkan Dalamnya ada iman, ada ihsan Kepada orang yang tidak meyakini Islam Alam kebodohannya mereka Nanti dikatakan Yang belajar ke Timur Tengah tidak tahu metodologi itu Hapalan saja pandainya Subhanallah Mereka berusaha Islam Faha'ulai kulluhum mubaddalun Mereka semuanya telah merubah agama wakadzalika adh-dhalamatu al-musrifun fil-jur labikan juga setiap orang-orang yang zalim bal bal benar-benar orang-orang yang zalim ya atau menisih hak ikazzamra katalah memadankan cahaya yang hak wa qatl ahli wa idlalihim menghinakan ahlul hak membunuh ahlul hak wal mu'linuna bil-kaba'ir setiap orang yang membanggakan dosa-dosa besarnya terang-terangan buat dosa besar berzina terang-terangan bangga dengan zinanya, bangga dengan korupsinya, bangga dengan semua maksiatnya. Al, bil -ma al, -mustah eh, bil al mustahfuna bil maasi, al mustahf bil kabair, semua maksiat. Wajm'aatul ahli zaid, wal ahwai, wal bid'ah semua kelompok-kelompok yang menyimpang ahli bid'ah, ya semua mereka diharamkan untuk meregut telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pembahasan materi kita pada siang hari ini semoga bermanfaat ya akuu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tūb wa sallallahu salam rabbil alamin berapa orang sih? Ada pesan orang dapur lagi ini. Tolong buatkan 5 soal untuk dibagi-bagi hadiahnya tapi untuk akhwat ikhwan enggak. Ikhwan ini enggak berhak dapat hadiah ini. Biar aja akhwat yang dapat hadiah. Soal pertama. Ada sana mikrofon. Okey Dengarkan ibu-ibu, antum kuasa dengar dulu ya ikhwan. Tenang-tenang aja. Beri ibu-ibu aja dengar. Ya, tolong sebutkan kepada saya, yakni panjangnya Howt bagaimana sebutkan biasa dari mana kemana, dari, ke dari mana dari Singaparna apa namanya, dari, kemarin, ya. ha? dari Singaraja ke Singaraja ke denpasar atau bagaimana dari mana kemana tadi disebutkan, silakan ibu-ibu pertanyaan -ibu. pertama. Ei hey, ibu-ibu, ada merek mobil itu cepat. Dari Aila sampai Aden atau dari Aila sampai ke Sonaa, ah. Jamil dapat hadiah. Pertanyaan nomor dua, ya, tolong bedakan kepada saya antara Al Qawsab dengan Al Haww. Apa bedanya? bisa. Allah oh, saya kasih ke ikhwan supaya dapat lagi fotik kemarin tadi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. sungai yang ini, kalau Al-Kautsar itu sungai-sungai yang ada di surga, kalau Al-Haul itu ladang Rasulullah. Jadi Al-Kautsar bukan sungai Rasulullah. Al-Qawwath itu sungai milik Rasulullah yang diberikan Allah di surga. Ya, Adapun Haub itu adalah yang dimiliki Rasulullah di padang pasar yang mana akhirnya dari al-Qawwath Jamil. Soal nomor tiga, sebutkan sifat telaga ini. Bagaimana airnya, bagaimana ininya, bagaimana Ha? Telaga nomor tiga. Uh, airnya jernih, bersih, terus putihnya uh, lebih dari susu, lebih baik dari susu. Terus, uh, rasanya lebih manis dari ke madu. Kemudian yang minum bagaimana sekali minum? Yang minum itu langsung mabuk. Soal nomor 4. Sebutkan siapa yang pertama kali akan merebut telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Haud, maksudnya telaga Rasulullah. Siapa yang pertama kali sebutkan Rasulullah yang akan merebut Air di telaga dan apa sifat sifat mereka ini? Siapa mereka dan bagaimana sifat mereka? Soal nomor berapa? Nomor 4 Bismillahirrahmanirrahim orang yang pertama kali menembuk telaga Solo orang terakhir dari golongan wajib. Jami. Bagaimana sifat mereka? Mereka tidak terlihat berdiri karena mereka tidak meminta-minta. Jami. Lemas. Nomor 5 ini. Bagian mereka okay. kusam. Bagian mereka kotor. Tapi ini jangan ada ditiru ya. Keluar dari sini antem semua baju jelek-jelek, baju kotor-kotor, rambut acak-acakan. Mereka enggak ada pilihan ketika itu. Ya. Setelah mereka memiliki harta enggak seperti itu mereka mereka berubah. Ini pertanyaan nomor 5. Coba sebelum saya bertanya siapa yang berani menjawab akhwat. Satu orang memakai persaya Ustaz yang menjawab. Soalnya belum saya sebutkan. Nah, silakan. Ini yang paling muntaz ini Sebelum saya tanya udah saya Ustaz jawab Nah siapa berani Dari akhwat Kalau tidak saya lepaskan kepada akhwat Siapa berani Saya tanya Ini pertanyaan Paling payah ini Paling payah ini saya rasa gak bisa dijawab ini <gat> Jatuhkan dulu ya Dibuat dohon dulu Ayo Paling payah ini, siapa berani? Saya berani. Wah, muntaza Oke, ibu Orang-orang si'ah Rafidah menjadikan dalil yang tadi kita bacakan Ashabi-ashhabi Tentang kafirnya sahabat-sahabat Nabi Karena mereka ketika mau merebut telaga seketika mereka semuanya disingkirkan nabi berteriak ashabi ashabi sahabatku sahabatku bagaimana ibu menjawab subhan orang syiah ini paling payah ya, kan oke silakan nah kan betul paling payah ya? heeh gimana jawabannya coba ibu ulangi soalnya lagi Coba ulangi soalnya. Kerbetul kan pak ya kan? Ulangi soalannya pak ya. Soalnya tentang apa? Sepenangkap anak apa yang harus kita lakukan? Apa beda daripada yang Tasman sahabat? Tidak. Bukan itu yang saya mau tanya. Coba nanti Ibu yang jawab. Satu orang daripada akhwat atau umat yang mengulangi soal nanti Ibu ini yang jawab. Siapa? <tuh> mengulangi yang soalnya berat nih. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ibu yang lain kan? Iya. Oke. Okay. Ulangin <tuh> jawabannya soalnya. Oke. Okay. Wih, langsung jawabannya. Boleh. Tadi Ustadz bertanya, ada sebuah hadis, uh, ketika ada seseorang yang datang, uh, ada kelompok yang datang ke Rasulullah, terus disisir kepada Rasulullah karena orang-orang tersebut Maaf ya, uh, yang mengusirkan bukan Rasulullah, salah uh, Maaf ya, kemudian Rasulullah berkata, sahabi-sahabi sahabatku, kemudian uh, orang, orang pun berkata bahawa kau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan Seperti duniaanmu ya. Apa soalnya? Kemudian soalnya adalah Hadis tersebut Dijadikan hujah Bagi orang siah bahwa Sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang kafir Muntah. Lalu bagaimana Kita sebagai orang Muslimah musimah Menjawab Dari-dari menjawab, menjawab, menjawab hujatan mereka tersebut Mumtaz Seratus tapi untuk soal belum jawaban. Jawabannya adalah yeah. sahabat e, dari etimologi bahasa berarti bahwa e, sahabat tersebut adalah orang yang pernah bertemu Rasulullah dan berhubungan dengan Rasulullah. Berarti apabila sahabat-sahabat e, e, tersebut kafir, berarti Ali bin Abi Al Al bicarakan juga soalnya kafir. Sedangkan e, Syiah sendiri berpendapat bahwa Ali adalah salah satu salah, salah, salah satunya dan yang tidak kafir. Yang tadi tersebut berarti sudah salah besar. Gimana kita membantahnya? Ketika mereka mengatakan, hey, ini sahabat sahabat kafir, kita bilang, ahli itu bukan kafir, kata kita bilang kafir. Mereka bilang enggak lah, Ali itu kan memiliki keutamaan. Dalil-dalilnya banyak. Kita jawab apa? Alkitab juga memiliki keutamaan besar. Oke, itu jawaban pertama. Jawaban kedua? Ubat. Berarti ibu itu ada sampai jawaban pertama yang kedua dari lagi kemual kayaknya tadi. Ubat, ubat. Hah, silakan bu. Yang kedua. Saya tidak tahu start. <laughs> Oke, okay. yang kedua silakan yang lain. Ibu yang tadi pertama kali saya Ustaz Ah ha, itu dia, menyempurnakan. Masya Allah, ibu-ibu di Bali ini hebat hebat ya. Jago jago. Ya. Mana ini suaranya ni? Kok hilang ni? Tustad pas katanya oh, semua. <laughs> Okey, saya lemparkan kepada Ikhwan. Siapa yang jawab? Khatum jangan sampai kalah malu ana ni. Ayo, angkat tangan. Mana ini? Mana Pak Farid ini? Mana Pak Farid ini? Ada jadi ya. Ceh, antum jawab dulu. <laughs> Jamil, suatu kejujuran. Ah <laughs> ha, silakan, antum malu kita ni sama akut ni, Anna udah puji-puji antum ini, baik ini, ah. Ha. kalau atuh bisa jawab, pokoknya dikasih hadiah nanti tenang aja oke, okay. ya Allah akhwad menang akhwad yang jawab tadi dapat hadiah tapi saya tambahkan ya saya tambahkan jawaban pertama kita katakan ketika mereka menyebutkan hadis ini menunjukkan kafirnya sahabat, kita bilang oke, okay, kalau begitu Ali pun kafir karena Ali masuk dalam hadis ini, karena dia sahabat Nabi kalau mereka mengatakan enggak, Ali punya kekhususan Demikian juga Abu Dhar punya khususan Salman punya kita katakan Semua sahabat juga punya khususan Ada Kutaman Abu Bakar, ada Kutaman Umar Ada Kutaman Aisyah dan seterusnya Itu jawapan pertama Sebagaimana kalau katakan ayat ini khususkan Kuartan padanya Ali, kita katakan ayat ini pun dikhususkan Kuartan daripadanya, semua sahabat-sahabat Yang kau sebutkan, bahkan Nabi berkata La yalijanara La yalijanara Menbayat atas sejarah Tidak akan masuk neraka, semua sahabat Yang membayat di bawah pohon kayu pada peristiwa Sunnah Hudaybiyah Ada seribu lima ratus sahabat Semuanya enggak akan pernah masuk dalam neraka Kata Nabi La yada jenara man bayat tahta syadara Illa sahib al-jamal ahmar Kecuali pemilik ulta merah Itu orang munafik Dia enggak mau baik dengan Nabi SAW Satu itu yang kata Nabi masuk surga Seribu lima ratus sahabat semuanya masih surga Bagaimana hanya ali Bagaimana hanya salman Hanya buzat Hanya miqdad Hanya ahlul bait Surga yang begitu luas untuk mereka saja Kesian itu, sahabat, itu bantan pertama Bantan kedua Sahabat secara bahasa bermakna orang yang berjumpa Nabi SAW Berteman dengannya Walaupun boleh jadi dia menyembunyikan kemunafikan Karena sahabat secara istilah adalah Yang berjumpa dengan Nabi Beriman dengannya dan wafat di atas keislaman Ini definisi sahabat secara istilah Mereka hanya Berjumpa Nabi Berkenalan dengan Nabi berbincang-bincang dengan Nabi Tapi tidak beriman dengannya Maka sahabat ini Juga layak dikatakan sahabat secara bahasa Karena itulah Rasulullah SAW Berkata ketika ada orang-orang Dari golongan para sahabat Yang membunuh Abdullah bin Abdullah bin Salih Sebagai pemimpin munafik Kata Nabi Jangan Kenapa jangan dibunuh? Jangan sampai orang-orang di luar mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya Pertanyaannya apakah Abdullah bin Abdullah bin Salih Sahabat Nabi? Jawabannya tidak tapi secara bahasa ya Maka maksud ashabi-ashabi adalah Orang-orang munafik Yang hidup di masa Nabi Yang Nabi tidak tahu mereka munafik Ketika mereka mau meraguk telaga Seketika mereka dicampakkan ke dalam neraka Karena mereka munafik Dan Nabi tidak tahu Itulah yang Rasulullah katakan Ashabi-ashabi Sahabatku-sahabatku Maksudnya apa secara tinjauan Bahasa Coba Ibu tadi sempurnakan supaya dapat hadiah sempurna. Kalau enggak dapat hadiah setengah. Ini paling payah bahasanya. Ya saya enggak suruh ikhwan karena saya sudah kecewa. <guluh> Silakan. Apa yang tadi? Sempurnakan. Tadi sudah hampir benar dia. Tapi dia gabungkan antara subbab pertama dan kedua. Ulangi lagi, ibu yang tadi. <guluh> Dia kan ini bulannya lagi. Ini Ibu yang tadi kan, jangan yang lain. Kalau enggak nanti setengah-setengah nanti payah paginya Itu Ustaz tadinya dari saya, okay, jadi kalau salah Bapak jangan lain. Lama tadi ada salah. Tadi oke okay. oke, coba Ibu jawab. Biar kita kasih tahu laki-laki ini ibu-ibu lebih hebat daripada laki-laki ini. Dalam bab ini aja ya. Coba Bu. tadi Karena dari Sulejog, um, um, um, yang kedua adalah bahwa seluruh sahabat yang berada di buah pohon saat perang badar, saat diperjadiin Dabia, saat mau perang badar, itu semuanya masuk surga kecuali orang yang melihat cinta merah. Karena orang yang melihat cinta merah adalah orang orang yang Apa ini? Kan itu yang saya mau? Coba ibu-ibu lain -ibu bantulah dulu. Baik berkali ya. Saya ulangi yang ketiga kali. Ini harus ikhwan harus terjawab ini. Pertanyaannya untuk ikhwan ini. Jawabannya ya antum dengarkan. Nanti saya tanya ikhwan ini. Dengarkan Farid Jangan katakan ngantuk kata lagi. <laughs> Subhanallah. Kita bantah, kita katakan perkataan Nabi ashabi-ashabi itu secara bahasa. Yaitu orang-orang yang hidup di masa Nabi berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman. Mereka lah orang-orang munafik yang Nabi enggak tahu mereka munafik. Ketika mereka akan merekuk telaga, tiba-tiba mereka disingkirkan. Nabi kaget kerana dikiranya sahabatnya. Nah, karena itu dia mengatakan ashabi-ashabi sahabatku, sahabatku secara Bahasa Karena Nabi Nabi SAW Itu juga sahabat Nabi secara bahasa Tapi bukan secara istilah Oke bu Bisa diulangi lagi Ikhwan sekarang saya minta Siapa bisa ngulangi Oke Kasih kasihnya ya Ketika datang para kelompok orang datang kepada Tuhan Rasulullah SAW Kemudian mereka disingkirkan oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW, mereka ashabi-ashabi mereka para sahabatku. Kemudian <coughs> dari sanalah eh, kaum eh, syiah menganggap itu sebagai eh, dalil mereka untuk mengkafirkan para sahabat. Kemudian bantahan kita terhadap mereka adalah eh, bahwa sahabat yang dimaksud eh, oleh Rasulullah SAW itu adalah Uh, sahabat menurut bahasa hmm. orang yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi semeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwa uh, mereka ada yang munafik, ada yang murtad. Jamiul mutas. Ya. Mutas. Cukup jawabannya mutas. Dan secara tajwan bahasa maksud Nabi sahabat-sahabatku. Karena secara bahasa yang jumpa Nabi Beriman dengan Nabi secara zahir Secara zahir Sahabat, walaupun dia menyembunyikan kerafiran Tapi tidak secara istilah Kata Allah Wamin ahlil madinati Mardu alal nifaqillah ta'alam hum Di antara penduduk Madinah ada yang mereka munafik Engkau tidak mengenal mereka, tidak mengetahui mereka Ya Muhammad Itu menunjukkan ada orang-orang nanti hari kiamat Yang Nabi enggak kenal mereka itu Nabi yang tidak mengetahui mereka itu orang munafik Ketika mereka memerguk telaga, tiba-tiba semua mereka disingkirkan. Maka Nabi mengira mereka itu sahabat-sahabatnya. Karena Nabi tidak tahu. Padahal mereka orang-orang munafik. Intinya mana sahabat-sahabat adalah orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi. Yang Nabi tidak mengetahui keislaman mereka. Dikira Nabi sahabatnya. Inilah adalah jawabannya. Oke. Okay? Jamil. Tayyid. Namsi. Kita sekarang baca soal-soal dari Antum ini. Akhir-akhir ini di media tersebar berita Yang mengkabarkan bahawa Kaum Nasara akan banyak yang akan menjadi pemimpin Bagaimana menyekat sebagai muslim Dan ini semuanya karena kebodohan Kaum muslimin Yang harus dicerdaskan Yang dicerdaskannya harus dengan kajian Seperti Bali mengajik ini Kalau anda kata diperbanyak kajian Seperti ini, kaum muslimin cerdas Ada konsep akhirnya namanya Yang hukumnya adalah haram Menjadikan orang-orang khabar sebagai pemimpin Dalam segala bab yang dengannya kita akan dihinakan agama kita enggak boleh. <tuh> Itu mutlak enggak boleh. Halapun mereka mengatakan kalau bagaimana jika ada tidak boleh. Tetap orang mukmu, apalagi banyak orang-orang mukmin. Subhanallah. Kalaulah semuanya tersebar memahami akidah dengan benar. Agama dengan benar tidak akan mungkin ada orang kafir memimpin kaum di negeri ini. Semua karena kebodohan kita, kejahilan kita. Subhanallah. Ya. Ustaz, tujuh ciri-ciri yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat Pada masa kebanyakan laki-laki Afwan, ini saya jelaskan Tadi saya sebutkan, ada tujuh jenis Orang yang dinawangi dengan Dengan naungan Subhanahu Wa Taala. Semua saya sebutkan kata-kata laki-laki Laki-laki, laki-laki Mana perempuan, mana untuk kami? Jawabannya, semua Perkara agama yang ditujukan untuk laki-laki Maka juga ditujukan untuk perempuan Karena perempuan adalah Mengikut laki-laki Ya oleh kerana itu Allah SWT Ketika mengatakan Ya ayuhalladzina manwai orang-orang beriman Amanun dalam bahasa untuk laki-laki Tapi di sana masuk perempuan-perempuan yang beriman Kalau perempuan beriman khusus Ya ayuhan mu'minatu Oleh kerana itu semua perintah-perintah Semua larang larangan yang ditujukan kepada Kaum laki-laki orang-orang mu'min Maka di sana juga masuk Kaum mu'minat Karena hukum asal manusia adalah laki-laki Adam nak asalnya Hawa adalah Cabangnya dari mana Hawa diambil? Telah rusuk maka perintah kepada asal perintah kepada cabang, ya. Oleh karena itu tujuh golongan juga ada pada perempuan. Bagaimana hukumnya taat kepada pemerintah yang menggunakan pemerintah komunisme seperti masyarakat baik? Ketika pemerintah yang lama tumbang dengan pemerintah yang baru. Ya, ketika itu wajib bagi orang-orang beriman taat kepada pemerintah yang baru. Adapun ketika dia memberontak itu dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berhasil menumbangkan menunjukkan dia lebih layak sebagai pemimpin karena lebih kuat, wajib semua rakyat taat berpemimpin yang baru. Tidak boleh memberontak. Ya. Adapun dosanya dia memberontak itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika telah tegak itu kekuasaan wajib semuanya patuh supaya tidak tertumpah darah paham ya? Nah, maka orang-orang muslim sekarang wajib patuh kepada sisi karena itu sekarang pemerintahan yang sah, sebelumnya kepada mursi, walaupun ini dicumbangkan dengan kezaliman menunjukkan sisi lebih kuat daripada mursi dan dalam islam, aneh kata pemimpin yang satu soleh, tapi lemah yang satu zalim, tapi kuat kita wajib mengutamakan yang kuat walaupun zalim Karena kekuatannya untuk orang banyak, kesaliman untuk dia dengan Allah Subhanahu Taala dalam Islam. Anda kata dipilih pemimpin yang saleh, tapi lemah, hajar habis, orang banyak semua habis, negeri bisa terjual, Subhanallah Tapi satu orang zalim tapi kuat lebih diutamakan, dipilih daripada seorang yang saleh tapi dia tidak kuat, karena dibutuhkan kekuatan dalam memimpin. Ini tentang DKI, kita bukan DKI kok Kita Bali kok Ya, yeah. Kalau yang nanya orang DKI saya jawab Kan orang Bali tidak saya jawab Bagaimana ciri-ciri Ahlu Yaman yang akan minum Al-Hawd tersebut Ahlu Yaman dimaksudkan adalah Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW Bukan orang Yaman sepanjang masa Karena Ahlu Yaman pada masa Rasulullah Mereka yang paling gampang mengikuti sunnah Mereka paling lembur hatinya Bagaimana kaumnya Abu Da, Abu Musa Al asyari Al Ashariun, ya, sebagaimana Uyainabid Hasan, pada mimpin mereka begitu mudah memulih Islam. Bukan orang Yahman sepanjang masa. Ini mengenai masalah pemilih Pemilu Bagaimana anda kata Anda kata yang ada dua peluang Satu mu'min, satu kafir Wajib untuk pilih mu'min Ya Walaupun hukum asal demokrasi bukan dari daripada Islam Bukan dari daripada Islam Dan dia bagikan perkara darurat Anda kata kita tahu di kampung ini ada dua calon Satu jalan kafir, satu calon mu'min Ya Maka kita wajib untuk pilih Ini yang mu'min yang kita pilih Ya Apalagi dengan hal tersebut akan terwujud ke Tapi ini bukanlah hukum secara mutlak Hukum asalnya Ini semua bukanlah perkara yang Dari Islam Demokrasi bukan daripada Islam ini Itu hantu Zaman ini itu yang paling dahsyat Mempunyai perendahan kaum muslimin Demokrasi seorang pelacur sama seorangnya dengan seorang kiai Kalau banyak kaum LGBT Nanti memang kita Betul saya bilang banyak LGBT Lalu nanti pemimpin kita humuh Jadi pemimpin, bisa enggak? Bisa, ini demokrasi, jelek Ya Karena demokrasi bukan hukum Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi apa yang paling banyak? Apakah hukum menghadiri undangan nikah Yang mahu sebilah keduanya telah berzina Dan sudah amir? Bapak wajib menghindarinya atau tidak? Ya, perlu dibahas apa hukum menikah? dengan seorang pasangannya yang telah hamil dan dia yang menghamilinya itu yang pertama sebagian mengatakan pernikahan yang nggak sah dan ini pendapat jumroh ulama karena larangan abis salah menikahi perempuan yang pernah hamil sampai dia melahirkan solusinya adalah dalam mereka dipisah nggak boleh ya, mereka pernikahan mereka tidak sah batal mereka dipisah sampai nanti ketika sang, sang wanita yang melahirkan barulah mereka boleh dinikahkan kembali barulah sah pernikahannya ini menurut kebanyakan para ulama Sebagian ulama mengatakan sah pernikahan perempuan yang hamil jika memang laki-laki itu yang hamilinya. Ini pendapat kedua. Ya. Kemudian mengenai masalah hadis pernikahan jamuan. Anda kata pernikahannya kita anggap enggak sah. Tu apa kita datang? Anda kata kita anggap pernikahannya sah, boleh datang. Selama tidak terdapat padanya kemungkaran kemungkaran lainnya. Allah taala alim. Bagaimana jika ada pemimpin muslim yang lebih pembinaan muslim yang jujur lebih baik daripada muslim yang zalim? Lah ini dusta kadza, ya benar. Ini akan. Sepuluhai, sejelek-jeleknya seorang muslim lebih baik daripada orang kafir satu dunia ini. Bandingannya. Takkan mungkin dapat disamakan. Apalagi maksud pembinaan untuk orang banyak menyambut. Subhanallah. Ini sobat-sobat musuh-musuh Islam. Ini orang-orang yang dibeli, orang-orang dibeli dengan uang. Jadi ini nafat-nafat hanyalah mendukung perkataan Ali bin Abi Thalib dusta. Tak pernah Ali mengatakan demikian. Ali orang Syiah yang mengatakan demikian. bukan Ali bin Abi Thalib? Mereka hilangkan Ali bin Abi Thalibnya berkat Imam Ali, padahal bukan Ali bin Abi Thalib. Kalau berdusta mereka ini, mereka mendukung orang-orang seperti ini. Dia mendukung hajat untuk orang-orang selain LGBT dan orang-orang fizikal seperti ini mendukung. Dalam mereka pun kepentingan. Ya. Habis. Selesai. Tak ada termasuk sampai sini. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh.